A munkavállalása és a kormány tagjainak felelőssége kérdésében. A Tandí és a vizidíj ügyében még nem dölt el semmi, új eljárást kért a Választási Bizottságtól az Alkotmánybíróság. Májusban eltűnik az import szemét egy része az országból. A 4600 tonnából 1800-at szállítanak el akkor a németek, bár majdnem a kétszereséről sikerült bizonyítani, hogy Németországból származik. A németek szerint a maradék hulladékot az érintett magyar cégeknek kell elvitetniük. 2800 tonna szemét sorsa, tehát továbbra is bizonytalan. Egyelőre azt sem tudni, hogy az érintett 20 település közül melyik közeléből tűnnek el a hatalmas szeméthegyek májusban. Jövő szerdán jár le a súlyadót felváltó teljesítményadó fizetési határideje. A többség már megkapta az értesítőt, mennyit kell fizetnie. Körülbelül 130 ezer jármű tulajdonosának azonban várhatóan csak hetek múlva küldik ki a levelet. Bírságtól azonban nem kell tartaniuk emiatt. Esetükben azért csúszik a fizetési meghagyás, mert autójuk-motorjuk forgalmiából nem derül ki a teljesítni. Így azt a közlekedési hatóságnak motorszáb alapján kell megállapítania. Három hónap alatt egymillió járművizsgálatával végeztek. Eldőlt kik kapják a két tápszent Mikrósi házat, amelyet olyan nagy családoknak ajánlottak fel, ahol van negyedikes gyerek. 130-nál is több jelentkezőből választották ki az első költözőt, egy 8 gyermekes családot. Ők egy Dunaújvárosi panelban laktak eddig. A másik szerencsés egy három gyermekes 100 halombattai család. Ők májusban vehetik birtokba új otthonukat a Győrhoz közeli faluban, ahol így nem csökken az általános iskola állami támogatása, mivel szeptembertől is meg lesz a szükséges diák létszám. A két új család két évig ingyen lakhat a frissen felújított önkormányzati házban, aztán pedig olcsón megveheti. Két hét múlva lesz az Elfújta a szél ős bemutatója a budapesti operaházban. A világhírű regényből Magyarországon készül először balett előadás. 55 tántos viszi színre a háborús szerelmi történetet. Két szereposztás van, az első 23-ai bemutatón Popova Alessia és nagy Joltán játsza a főszerepet. Holnap már keleten is borult idő lesz, de még ma inkább a Dunántólan tinteken a középső ország részben kell sok esőre számítani. Éjjel 3-8, holnap nap közben 10-15 fok valószínű. Gazdasági hírek a pont en a török vállalkozások szervezete azt szeretné, ha országok minél hamarabb csatlakozna az EU-hoz. A csatlakozási tárgyalások folyamatában kialakult padhelyzet egyelőre nem szűnt meg. Törökországnak sokkal energikusabban kellene összpontosítania arra, hogy az EU követelményeinek megfeleljen és legkorábban 2014-ben csatlakozzon az Unióhoz. A vállalkozások szervezete szerint, ha Törökország folytatja a reformokat és fenntartja a jelenlegi 7%-os gazdasági növekedést, akkor 2014-re az egyfőre első török GDP elérheti az EU átlag 50%-át. Mint egy 80 milliárd forintos óriás beruházás keretében Balaton fűzfő népítik fel a nitrokémia ZRT közreműködésével az ország első úgynevezett biofinomítóját. Az üzem várhatóan 450-500 dolgozót foglalkoztat majd, akik elsődlegesen élelmiszer- és gyógyszeripari alapanyagokat, biológiai bontható csomagolóanyagokat, környezetbarát oldószereket, valamint a talajjavításhoz használt bioiszapot termelnek majd. A beruházás várhatóan 2009-ben kezdődik, míg a termelés a jövő évtized elején. A gazdasági híreket támogatta az Opten Informatikai Kft. Opten. Online gazdasági jog és széginformációk. www.opten.hu Közlekedés a 88.1-en. A legutóbbi jelentések alapján a Kisvalföldön, valamint a Dunántól Nyugati és déli szén esik vagy szemelkére az eső a közutak vizesek. Az ország többi részén szárazak az utak. A látási viszonyok jók, közsához sem dabarja a gépjármű vezetést. Az emeletes autópálya a MRV-k csomópontjánál a pálya újabb szakaszának csatlakozása A 112-es kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A már elkészült időn keresztül irányonként egy, egy sávban lehet közlekedni. A 66-os folyóton Pécsett a 2-es kilométernél megsüllyedt a borkolat, egy sávot lezártak. A 67-es főúton Somogyba, Vod és Balatonlele között az útmenti árkot burkolják. A 77-es és 89-es kilométer között útszükletnek kell számítani. A 84-es főúton Sokronban a 120-as kilométernél körforgalmat jobb építenek. Minden úgy útszüklet nehezíti a haladást. A 88-as főúton a 10-es kilométernél csatlakozó utat építenek. A munkaterületnél útszüklet lassítja a forgalmat. Az utolsó balatoni komp számtódvérből 18 órakor kihajlébb. 18 a Magyar Kúcnikkor. És most következzenek a főváros közlekedési hírei a fővinformtól. Budapesten továbbra is igen erősebb forgalom lassan lehet haladni a belváros utcáin. torlódnak a járművek a Bajcsi úton a Deágt tér felé, a Rosavel tér környékén, a pesti alsoragparton a Dráva utcától déli irányban, a Budai Alsoragparton a Petőfi Hívnál szintén lassú az előrejutás, a Rákóczi úton telítettek a sávok a Baross tér törve felé. Érdemes elkerülni a Szabadsághidat-Pest felé, osztantorlódnak a kocsisorok a Kávin irányába, a fővámtéri út miatt. A hatodik kerületben az Ó elbontanak egy torony, de a Jókai utca és a Nagymező utca közötti útszakasz zsák mindkét irányból este 7 óráig. A Hungária körúton a Tököli út után útszőkület lassítja az Árpád híd felé tartó forgalmat, közműjavítás miatt a külső sávot zárták le. Főzinfón Közlekedés a font en Társadalmi célú hirdetés. Segíts, segíts, kérlek, segíts, kérlek, segíts. A gyermekrák nem halálos betegség. Kérjük, hogy adója egy százalékával. Ön is segítse a gyermekrák alapítványt. Segítsen. Egy fillér évese kerül. Köszönöm, hogy segítettél. Készült a Gyermekrák Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Infopont a 88.1. Reklám, hogy ne kelljen sok száz oldalat böngézni. www.lapszemle.hú. Mindig friss hírek percről percre. Stágúz hírcsatornából. Itt megtalálod, amire kíváncsi vagy. Belföld, politika, nagyvilág, gazdaság, de Info, infó, tudomány, bulvár, életmód, kultúra, filmek, sport, automotor és gahérják. www.wasamle.hu. Ötcsillagos premiera a Rogner Hotelben április 6-ig. Négy nap három éjszaka félpanzióval gazdag programmal, szépészet és terápiás kezeléssel, 55.555 forint személyenként. Rogner, a minőség védjegye. Telefonszám 83-as körzet 500-500, vagy internet www.rogner.hu. Megjelent a hetek legújabb száma. Kínaiak Magyarországon jobban ismernek bennünket, mint mi őket. Az utolsó utáni vacsora, interjú Stadler József akasztói vállalkozóval, atomhatáridő, március 10-e után nő a támadás esélye, vérrel írt riportok, újabb különös újságíró halál Moszkvában. Aggasztó, aggasztján, Robert Mugabe a demokratikus diktátor. Hetek, megjelenik minden pénteken, kérje az újságárustól. Info a 88.1-en. Reklámot hallottak. You go on cabin drips, just a cried right out in the future Origin the forest like a primate. Mi pont úgy figyelünk. Pont FM 88 pont Közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvény áringadozását. Dősde vagy vagy pilótajáték. A Demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is válasz kapunk. A vonalban ellenponttal. Akit köszöntök. Halló, halló. Szerintem kezdjük el a felkészülést március 15-ére. Úgy tehetünk mást, mert vagy sújtani, vagy... A magasba emelni fog bennünket, függően attól, hogy a viperának melyik végén állunk. A kormánypártok nem szavazták meg a Fidesz határozati javaslatának tárgy sorba vételét, mely arról szólt volna, hogy tiltsák be a rendőrségi használatú gumilövedékeket írja a magyar nemzet. Közben uniós jogharmonizációra hivatkozva a kormányrendelet tiltotta be a tüntetéseken résztvevőknek, hogy védőeszközöket használjanak. A szabályozás március 28-tól lép életbe, ennek alapján nem lehet a tömegrendezményeken a tüntetőknek szórás és golyóálló mellényt, sisakot vagy vértet viselniük. A lap érdeklődésére a kormány irodánál elismert hogy a védőeszközök használta a tekintetében eddig hiányos volt a hazai jogrendszer, de az uniós szabályozások áttekintése után ezt a helyzetet rendezte az új kormányrendelet. Na neked erről mi a véleményed, hogy mostantól kezdve törvénytelen lesz bármiféle olyan eszközt használni, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan ruházatkiegészítőt viselni, amely megvédelmez téged a túl magasan gumilövedékektől, az elszabadult hiperáktor, stb. stb. Hát megmondom, hogy szintén az életgevezem háborít fel. Tehát nem gondolom, hogy, hogy az a normális, hogyha az emberek vérben, meg különböző jó álló mellénben, meg, meg Ha Miért? Kinek vele? Kinek ártanak vele? Hát. Hogyha valaki ilyen típusú felszerelés van, az vérhetően nem, nem olyan szándékkal, Tehát divatból ilyen az ember is távol. Értem, de Tehát szándékot mondja, a szándékot... Hogyha valami szándéka van bele. Értem. Tehát a szá... És az a kérdés, hogy a szándékot kell leviselni, büntetni vagy a cselekményt. Tehát azt büntessük-e, hogyha valakinek a mi feltételezésünk szerint destruktív szándéka van és a ruházata erre utal, mondjuk, vagy pedig a cselekményt büntessük, mert én az utóbbira szavaznék. Tehát le lehessen Nem nekem ilyen szándékom, és jogom ahhoz, hogy végül aztán a szándékomtól eltérjek, a ruházatomtól függetlenül. Én nem gondolom, hogy ez büntetnék, szerintem szóval kiemelik az ilyen embereket a tömegből, és azt gondolom, hogy egy tömeg rendezvényen, ahol, ö, ugye nem, hát amikor az ember a szabadságjogaival él, ér, egyszerűen úgy kell, hogy éljen vele, hogy ezzel másokat ne sodorjon, ö, sodorjon veszélybe. De kics Tehát, kicsodor, veszély, kicsodor veszélybe egy bukós is, akkor kicsodor veszélybe egy guyuáló mellény? Hát nem tudom, hogyha a guyuáló mellényben vietben jelennek meg emberek tüntetésen, akkor. Ö, akkor, hogy mondjam, szerintem a tömegnek a biztonságérzetét önmagába, önmagába is jelentősen zavarja. Ez a, a tömeg érzetét a, a... Hát, hát a, a, kintán... a golyóálló mellény zavarja? Mert kit ezt a golyóálló mellény? ki... ki... Ki itt és látom rajta a golyóálló mellé, meg a értet, meg a is és, és, és rajtam nincsen, de át értelenszerűen én nem van én meg nem vagyok bevédveim. Értem, de nem, a, nem attól kéne inkább védekezni, ami elől őbe van védve, te pedig nem? Nem az rontja a te biztonságérzetedet, hogy őbe van védve valamitől, ami től te nem vagy? Nem az a bizonyos valami, ami veszélyeztet? Az az, ami a te biztonságérzetednek betesz? Nézed, Robi, tehát szerintem a normalitás irányába kell mennie a dolgoknak. Világos, hogy nem egy normális helyzet, és nem egy normális közállapot, amikor azonosító szám nélküli rendőrök gumilövedéket fejmagasságban gumilövedékel sortüzet adnak le. Ez nem egy normális helyzet. Uh -huh. nem változtatni kell. Az is egyértelmű, hogy, hogy a tömeget, amelyik, amelyiket Védeni kell sokszor önmagától, sokszor másoktól, sokszor a benneléző promokátoroktól, A tömeget olyan módon kell kezelni, meghatározni, kiengedni mondjuk az ott esetben a tüntetésre, hogy valóban kezelhető legyen a mert érted Lehet véletlet használni meg a jó álló de a rendőrségnek meg lesz az eszköze, hogy azt is átlője. Tehát ezek, ezek sem garanciák semmire. Csak, csak annyit jelent, hogy ha a rendőrségnek osztatnia kell, akkor értelemszerűen keményebb eszközöket fog bevetni, mint úgy különben. És nem gondolom, hogy ez bárkinek is érdekel lenne. Még keményebbeket, mint már mint október 23-án. Még keményebbeket? Jó, most, de most október 23-a -az, az, az tényleg egy nagyon rossz precedens, és remélhetőleg. Hát le, ha mi így gondoljuk, tüket. mi így gondoljuk, de egyáltalán nem biztos, hogy azok, akik elrendelték, ugyanígy gondolják. Lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy az a helyes irány, az a jó precedens. Miért gondoljuk azt, hogy ők azt megbánták? Elhangzott bármi a rendőrségi vezetők részéről arra vonatkozóan, hogy ők azt megbánták, hogy ők azt egy tévedésnek, egy, egy félresiklásnak gondolják. Hát én úgy tudom, hogy Gergényi kitüntetést kapott azután az, azután az esemény után. Azt gondolom, hogy 180 esetben indított a főügyészségvizsgálatot rendőri túlkapás vagy rendőri brutalitás miatt. Ilyen szempontból azért az államigazgatásnak a megfelelő szervei jelezték, hogy nem értenek egyet, a gergényi sem azért kapott ki tüntetés, nem szép, bár... Mert látjuk az egyértelmű politikai állásfoglalás szándékát, meg nem kidörgölőzését a rendteremtőhöz, Nem azért kapott, mert rendőri brutalitás volt, hanem azért, mert meg, megőrizte Budapestnek a rendjét. <gül> megőrizte de, nem Budapestet nem számára. Nem gondolom, hogy normális ember, normális ember az egyetértene a kilőtt szemekkel. Nincsen ilyen politikus se való oldalon, se jobb oldalon. De, de, az... de van olyan politikus, aki a kilőtt szemek látványától nem riad vissza látványával, mindeközben nem riad vissza attól, hogy kitöntese ergényt mondjuk. Tehát erre van precedens. Engem, azért... például, so, engem például sokkal jobban. Izgat meg, megijeszt, hogy két nappal ezelőtt de a rendőrségi szóvivő bejelentette, hogy azonosították azt a két embert, aki az indexes videókon fenyegetőzik. Az egyik a maci állartos, majd maci a másik meg a számszerűs alkoholista kinézetű figura. Emlékszel rájuk. Na, azonosították őket, hát kiderült, hogy az egyikük hajléktalan, a másikuk, másikuk is valami alkalmi munkából él, nincsenek semmilyen külföldi kapcsolataik, de a rendőrség az ismerettségi körülbe hat házkutatást is végzett, és a következő volt a bejelentés, hogy e házkutatások kapcsán a következő tárgyakat foglaltak le. Monotov koktél készítéséhez, készítésére alkalmas eszközöket, lefoglaltak ezen kívül szúró és vágó eszközöket, lefoglaltak egy számszeríjat, és lefoglaltak valószínűleg hatástalanított lőfegyvert, ugye, amit szabályos tartani. És így, én így belegondoltam, hogy az én háztartásomban mi található ezek közül. Mondjuk számszeríjam nincsen, de, de mondjuk én nem vagyok egy ilyen gyerek szóró és vágó eszköz, az viszont jelentős mennyiségben van a konyhában. <gül> <gül> és és, és képzeld el, hogy a, a, a be így direkt mutattak kis fényképeket, és... Ne, kések nem voltak képek, rajta. Nem, ja, normális <gül> voltak. <kések. gül> hát akkor kéretik az ország lakosságának egy kis önvizsgálatot tartani, mire készül október 23-án? Menjen ki a konyhába, és gyűjtse össze a bizonyítékok és saját maga ellen. Hát semmisítse meg a bizonyítékokat, mert ki tudja, hogy... Hát adja így, hogy át, a lehetőleg, lehetőleg adja át azonnali hatállyal a hatóságoknak. A kenyeret pedig kéretik tépni vagy harapni. A Fidesz ígéretet kapott Budapest rendőrfőkapitányától, hogy a rendőrök azonosítót viselnek majd, és nem használnak viperát március 15-én, mondta Nitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője azt követően, hogy találkozott Gergényi Péter Budapesti rendőrfőkapitányjal. Az ellenzéki politikus elmondta, azt kérték, hogy a március 15-én szolgálatban lévő rendőrökön legyen azonosítószám, ezt Nitrai szerint Gergényi Péter megígérte. A Fidesz arra is ígéretet kapott, hogy a rendőrök nem használnak úgynevezett viperát, és arra is kérték a rendőrséget, hogy ne engedjen teret a Fidesz rendezvényéhez közeli esetleges provokációnak. A megbeszélésen szintén résztvevő Kontrát Károly Fideszes képviselő hangsúlyozta, Gergényi Péter rendőrfőkapitány megértette azon kérésüket is, hogy rendőrök ne használjanak gumilevedékeket. Arra a kérdésre, hogy a Fidesz berekeszi a belvárosba tervezett eseményét, ha a környékén atrocitások történnek, Zsolt azt mondta. Bízik abban, hogy nem lesznek atrocitások, de a rendőri vezetők mellett Fidesz szervezők is lesznek, akik továbbítani tudják az információkat. A rendőrségnek egyelőre nincs olyan információja, hogy egyes csoportok megzavarnák a Fidesz megemlékezést. A rendőrség nem erősítette meg azt az információt sem, hogy tüntetés szerveznének a rendezvény közelébe. Idézt a megbeszélésen elhangzottakat nyitra is volt. Rendjén való az a kijelentés, vagy kifejezés, hogy a Fideszes képviselők kérték a rendőrfőnököt, hogy ne használjanak gumilövedéket, viseljenek, viseljenek a, a ruhájukon megkülönböztető jelzést a rendőrök, ne használjanak viperát. Tehát, amikor kérni kell azt, ami amúgy nekünk jogunk, illetve nekik tilos. Tehát nekik tilos megkülönböztető jelzés nélkül felvonulni, és akkor megkérjük a rendőrfőnököt, hogy viseljék, legyenek szívesek. Tehát, hogy nincs itt valami félreértve, de nagyon? Erre még visszatérve az előzőhöz, meg akartam mondani a molotov-poppéval kapcsolatban, hogy azért szintén nehéz elképzelni azt a magyar háztartást, ahol nincsen üveg, nincsen rongy, és mondjuk az autónak a tankjában nincsen megfelelő mennyiségűben. Igen, igen, ezek minden, szinte minden magyar háztartásban jelen vannak ezek az eszközök. A, a molotov-poppé egyedül ez a szárny felígye, az ön ló ki a de nekünk van egy közös barátunk, aki hiászkodik, és van így. Igen, de az nem számszerű. És, Na, a reflexi, és, de e, az, az is veszélyes, az... nem? Hát így mindegyik veszélye, Hát az az. Féle Európát megkódítottuk ezekkel a nyilakkal. A másik, hát most nézed, ez a Fidesz részéről egy kommunikációs ofterzi, vagy két, két része van. Egyrésztől meg akarja nyugtatni a, a, a saját szimpatizánsait, hogy jöjjenek el a születetésre, hiszen számukra... Pontos az, hogy, hogy egy nagyon jelentős tömeg előtt beszéljen Orbán Viktor, mert, mert ez, ez, ad, ez ad jelentőséget a, a Fidesz nagygyűlésének, mert hogyha... 150 ezeren vannak, akkor, akkor azért megint elmondhatja Orbán, hogy az új többség ott van között, és -e 150 ezeren ember. Ha csak 20-30 ezeren lennének, akkor mérhetően a kormánytárgyi sajtó gyorsan elkezdenek gúnyolódni azon, hogy hát, hogy már Orbán nem a régi, hol az új többség 20 ezeren ember. Tehát egyrészt ezért másrésztről, meg a Fidesz, próbálja magát uh, viktimizálni, vagy, vagyis ebben a uh, szenetben. Aki levetett levetet, kalapal a kezében, kéri a rendőrfőnököt, hát, hogy. aki kéri, az, hogy mennek kérniük kell, mert. mert a Fidesz retorikájától Orbán Viktor személyiségétől nem áll semennyire sem távol, hogy felszólítsa a rendőrszőnököt, hogy tartsa be a jogszabályokat. Valószínűleg nagyon sok helyzetben ezt tenné. Ezen az indokolt valószínűleg, nem? Ezen az indokolt csak világos, hogy benned is ez a Fideszes magatartás mondatja azt, hogy Uram mi van ebbe az országban, hogy így kell kérni. Ők erre játszanak. Szerintem egy különben egy kifejezetten ügyes húzások, sok mert Jó, most a világ ettől persze nem fog előrébb haladni egyetlen centivel sem, de, de az a kommunikációs háború, ami folyik bal és jobb oldal között, abban most a Fidesz lépett és húzott egy ezzel ezzel a. Szerényen kérünk nagyon alapvető dolgokat, a legalapvetőbb jogainkat, de ezt is csak kérjük, nem követelünk, mert mi nem hangoskodunk. Hiába mondják rólunk az ellenfeleink, hogy mi nem tudom én milyen vad, barbár figurák, vagy tömeg, vagy pák vagyunk, mi mégis csak szerényen kérünk. Tehát hogy szerintem ez a, két, ez a kettős mozgatórugó van enőre. Visszatérve egy kicsit a... a... Bojóálló mellére, meg a bukósisakra egy-egy SMS-t föl. Betiltani az önvédelmet, micsoda hitvány dolog, ez írja az SMS író. A törvény előtt megfordult a fejembe, hogy bukós is aggáz, simán kell majd márciusban, ha az utcára lépek. Szóval elvárni az emberektől azt, a rendőri túlkapások után, hogy fölkinálják az ő puha törékeny testüket a rendőrök számára, tehát hogyha, ha jönni akarsz a gyülekezési jogoddal, akkor, akkor viszont megtiltom neked azt, hogy védekezz az én erőszakommal szemben, amit az utcán gyakorlok rád. Tehát önmagában megtiltani az embereknek azt, hogy olyan módon vegyenek részt ezeken a tüntetéseken, hogy meg tudják védeni magukat, hogyha esetleg megismétlődne az, amitől most már jogosan félnek, hiszen korábban erre volt precedens. Tehát nem látom egyébként a azt, hogy bárkit is veszélyeztetnék egy olyan ruházattal, ami az én védelmemet szolgálja. Szerintem ne az ő feltételezéseik nyomán tiltsanak és szabályozzanak, mert ők azt feltételezik, hogy az én ruházatom arra utal, hogy én megsérteném a törvényt, hanem várják ki, hogy én megsértem-e a törvényt, és ha megsértem, akkor súlytsanak le rám. De a ruhámból ne következtessenek erre, és ez alapján engem ne büntessenek, vagy ne szabályozzanak. Szerintem ez tök jogos, amit felvetek, vagy nem? ez azért nem a magyar kormányzatnak a találmánya, hanem egy uniói direktíva. Jó, hát nem, nem, de, nem, nem, nem, nem, de most nem vagy elvi kérdés, de... csinálunk belőle, vagy nem? Tehát most vegyük komolyan a kérdést, de, de érted? Csináltunk belőle elvi kérdést, de alapvetően a, a, a, ezekben az esetekben, amikor emberek testi épségát... E, a kérdés, amikor az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet biztonságban egy több tízezves tömegrendezvényt lebonyolítani, akkor azt hiszem, hogy elsősorban az elvi kérdések mellett a gyakorlati kérdésekre kell válaszolnunk. És, és hogyha a rendőrink vezetők úgy látják szerte Európát, én nem értek hozzá, nekem végül is tök mindegy, nézet, én. Én olyan helyre alapvetően nem megyek, ahol, ahol azt gondolom, hogy nekem bukós isakra lenne szükségem meg uh, golyálló mellén. De nem, hát nem lehet, hát, hogy ez a cél. Nem lehet, hogy pont jáma... ez a cél. De nem lehet, hogy pont ez a cél, hogy nem menj ki az utcára, az a legegyszerűbb, vagy pedig ne vegyél föl golyálló mellén, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy fogsz járni a végén. Tehát, hogy nem lehet, hogy pont erről van szó, neki ez a legjobb, hogyha te ezt a döntést hozod meg. Hogyha téged ezzel az attitűddel megbarátkoztatnak, hogy nem kell neked oda menni, ahol álló mellény meg. Röpködnek a gumilövedékek, csak hogy pont arról van szó, hogy te neked alkotmányos jogod oda menni, és a hatalom részéről nem tisztességes, hogy téged arra presszionál, hogy inkább ne vegyél részt egy ilyen rendezvényen mondjuk. Jó, nézd, mondom, van igazság abban, amit mondasz. Jó, ez legyen a legnagyobb probléma a magyar demokráciával, tehát ez legyen a legtörnyőbb, leg súlyosabb probléma. már sokszor mondtuk ezt. Már sokszor. Az a baj, hogy már sokszor elhangzott az ez legyen a legnagyobb probléma. És hogyha ezeket a problémákat, amelyiket mindegyiket egy ilyen kézlegyintéssel intéztünk el, hogy ez legyen a legnagyobb probléma, ezekből összeállítunk egy kötetet, akkor azt meg is jelentethetjük, mint a legnagyobb probléma a magyar demokráciával. Nem? Robi, nekem a kések mellett még egy csúzlim és egy légpuskám is van, írja, meg kell is Akkor de hát az nem illegális, hát én, én nekem egy csomó ismerősöm van, ahol van légpuska, lemegyek hozzájuk a telekre, és ott lehet lőni ilyen dobozokra, meg én nem tudom, légpuska az tök oké, nem? Hát cél lövöldébe is egy kicsi gyerekek légpuskával lövöldöznek, elveszik az embertől a légpuskát. Azért, mert potenciálisan mindenki, mindenki törvénysértő, akinek ilyen eszközei vannak. Nem, nem az a veszélyes a dologban, hogy van neked mondjuk szegről végre egy ismerősöd, végről egy ismerősöd, aki az illegességeket veszi a részegát vagy betétve be a, a kamerába, A rendőrség kapja, mert, mert a terrorveszély az ide az most egy egy ilyeteklenül fontos sarokköve, mind a nemzetközi politikának, mind a magyar belpolitikának, és akkor az a szegről-végről való ismerős, az elkezd beszélni arról, amikor faggatják a rendőrök, hogy is magának milyen ismerősei vannak, van-e olyan ismerőse, akinek van fegyvere, van-e olyan ismerőse, akinek, akinek radikális nézetei vannak, és akkor mondjuk megemlíti a felevedet. Utána a rendőrség kap házkutatási parancsot ez alapján, és ki tudnak menni 6 lakásba, 6 helyre, 6 otthonba, és a ott fel tudják múlni, és értelemszerűen hát ilyen típusú eszközöket tényleg mindenhol lehet találni. Tehát amikor ez bejelentette a rendőrségi szóidő, de én akkor értem meg, tehát hogy én, én ezt a gyakorlatot látom sokkal inkább aggályosnak, semmi, mondjuk a védő mellények, bújóálló mellényeknek a tiltását. Mert az, hogy ilyen módon be tud jönni a rendőrség a lakásba, valószínűleg hát, számomra kétséges, hogy az alapos indok a házkutatásnak megáll, és, és hogyha meg is áll az alapos indok házkutatásnak, azt eredményként felmutatni, hogy konyhai, is vágói szúróeszközöket, illetve egy számszerű igyat lefoglaltak, az egész egyszerűen komikus. Ejtsünk néhány szót a gumilövedékekről is, mert hogy az is egy fontos pontja ennek a kérdésnek. Nem számítok arra, hogy március 15-én azonosító nélküli rendőrök lehetnek az utcán, jelentette ki Petrétei József. Hangsúlyozta, erre vonatkozóan már korábban megszülettek a szükséges intézkedések, ezek alapján fegyelmi vagy büntető eljárás is indulhat az azonosított nem viselő rendőrök, vagy az azonosító levételére jogellenes engedélyt vagy utasítást adó tanásnokokok ellen. Emlékezetes a fideszes képviselő kordonbontásakor, illetve az azt követő kisebb esti megmozdulásokkor, azaz alig néhány héttel ezelőtt még bőven akadtak a parlament környékén azonositót nem viselő rendőrök. A gumilövedék használatára viszont jogszerűen adhatnak utasítást a rendőri vezetők március 15-én. Petrite József szerint bár a rendőrségi törvény felülvizsgálata körében a kérdést is megvizsgálják, Jelenleg szükség esetén a rendőrség használhatja az eszközt. A kormány döntött arról is a Göntörbizottság jelentése alapján szeptember 15-ig az alkotmányban rögzített szabályokat is felülvizsgálják, illetve öt párti egyeztetés kezdeményeznek a tölgyesi Péter Fém jelezte jogászbizottság által kidolgozott gyülekezési törvénytervezetről. Na itt van a nagy probléma, hogyha engedélyezik a gumilövedéket, azt már nem tudják szabályozni, hogy az hogyan kell szakszerűen alkalmazni. Tehát, hogyha én jól tudom fejmagasságban, nem szabad lövést leadni. Március 15-én pedig vélhetően, csak úgy, mint október 23-án történt, majd röpködnek fejmagasságban a gumilövedékek egyik a másik után. Tehát a gumilövedék egy olyan dolog, amit hogyha nem tiltanak be, akkor nem képesek szabályozni annak a szakszerű, ö, szakszerű ö, alkalmazását. Tehát, a helyzet más, mint a vipera esetében, amit vagy használsz, vagy nem. A viperát nem lehet szakszerűen alkalmazni. A eredéket elvileg lehet, de hát élnünk kell agyonúperrel, hogy nem így lesz majd. Hát Hát nagyon megtetszett, hogy azért azt is látni kell, hogy a magyar rendőrség azért alapvetően a Kádár rendszerben szocializálódott. Az, látni kell, hogy a reflexek, a gondolkodásmód, az eljárások, azok, azok, azok tényleg olyanok, amik, ami, amiket még Kádár rendőrsége alapvertek a rendőrtíti főiskolának, a a fejébe. Az, hogy, hogy most egy ilyen szörnyű alkalom kellett ahhoz, hogy a rendőrség bizonyos dolgokat, tisztázon saját magába. Például a rendőrségi azonosító az egyrészt nem örvendetes, másrészt egy szükségszerű helyzet, hogy, hogy, hogy, hogy ugye egy kiélezett állapotba jönnek ki egy rendszernek vagy egy szervezetnek a gyengeségei és a hiányai. Azt gondolom, és, és azért ezt lehet feltételezni a rendőrségről, mert olyan típusú megnyilvánulások voltak, hogy, hogy nem fognak ők gumilövedéket használni. Valószínűleg sokkal professzionálisabb módon fognak felkészülni, és, és, és fogják végrehajtani a, a az rendezvényeknek a biztosítását. Mire, mire célzol? Te tudsz valamit, tenni, ember? Tenni. Te tudsz valamit, te tudsz valamit, hát nagyon úgy, nagyon úgy fejezett ki magad, mint aki tud valamit. Mi lesz ez a sokkal professzionálisabb, mint a mi Nem, nem Szerintem, amikor. Ott tart egy helyzet, hogy gumilövedéket kell használni, akkor már valamit elrontott a rendőrség. Tehát, tehát a gumilövedék azt gondolom, hogy egy olyan kényszerítő eszköz, amit... Ki, Kiárási tilalom? Mondan... Kiárási tilalom a megoldás, hogy micsoda? Tehát, mi, mi, mi, az a, tehát hogy, mi az a lépés, amit nem tettek meg, és ezért gumilövedékhez kell folyamodni? De én azt mondom, hogy szerintem nem kell, és szerintem a rendőrség, a rendőrség akkor október 23-án látható módon erőt akar demonstrálni, látható módon megnézték, fellapozták a rendőrségi törvényt, mi, törvény, mi az, amit használni lehet, és, és be is vetették. Most azért ez másként fog működni március 15-én, mert én, én alapvetően nem hiszek abból hogy, hogy jelentős rendbontások lennének. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ez... Ez, ez, hogyha tényleg lesznek, és tényleg rendőri pulkapások lesznek, az, az olyan mértékű prestízsveszteségét jelenteni a rendőrségnek, amit nincsen serendőri rendőri vezető, se sorállományi sor rendőr, aki felvállalna. De miért gondoljuk a, ezt, ezt? Hát a október 23-át föl lehetett vállalni, utána egy, utána egy pró-úrbedíjat október... fel lehetett vállalni. Akkor mi, Miért gondoljuk, hogy a porondon vagyunk? Miért gondoljuk, hogy innen nincs lefelé? De uh, azért gondolom, hogy itt nincs retteném, mert október 23-a az a TV ostromra, ahol megsérült 150 rendőr, a, ö, volt egy egyfajta nagyon erős, nagyon kemény válasz, amikor a rendőrség, mondom, tényleg ezt történt valószínűleg fellapozták, mi az, amit használni lehet, gyorsan be is szerették lecsaptak, erőt mutattak, lehető legkeményebben léptek fel. Méghozzá úgy, hogy, hogy a, a rendőrség a, a, a dolgokat végrehajtó rendőri egységek, a nem volt azonosító szám, tehát értelmiszerűen azok a rendőrök is úgy gondolhatták, hogy itt egészen nyugodtan lehet következmények nélkül brutálisnak lenni. Azért, hogy mondjam, hogyha valaki rendőr, az nem feltétlenül humanista, nem feltétlenül adsebész, nem, nem biztos, hogy azzal a szándékkal megy me ki az utcára, hogy, hogy na csak balhé legyen. Vannak olyan vendőrök, akik valószínűleg akik akiket akik, mond ez a militáns kemény fellépés, és, és, és ők azonosító jelvény nélkül valóban elszabadultak. Ennek köszönhető az a számtalan túlkapás, amit a rendőrség elkövetett. De, de, de nem gondolom, hogy, hogy meg lenne írva a hogy most március 15 e az még durvább lesz. Azt gondolom, hogyha valami van írva a az az, hogy március 15-én lehet, hogy ez egy tényleg teljesen hit, Én hiszek abba, hogy azért léteznek ezek a tanulási folyamatok, és hiszek abban, hogy alapvetően senki nem akarja még a gerdényisen, mely tűröltetni magát az egész országgal. Néhány SMS. 15 évig küzdősportoltam, írja Módos, a tudásom nem tudom otthon hagyni. Hát pedig lehet, hogy érdemes lenne, mert a végén még megjárod. Rengeteg Molotov koktélnak alkalmas üres üvegen van, sőt továbbiak ürítését is vállalom írja a másik esemesíró. író. Fegyvernek látszó tárgyra a pénztáros odaadja a kasszát, terrorcsőcseléknek látszó ruházatra lő a tartó írja Tíb. Operettország. Teszi hozzá. up <laughs> to Pont hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a demokrácia részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzleták teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. Beszélgessünk egy kicsit a kóka-fodor párharcról, mert nagyon ritka, ritka egyébként, hogy egy parlamenti párt e, kongresszusán jelöltek vannak az elnöki posztért. Mit szólsz ehhez? Nem botrány ez? Nem a, nem a demokráciának a hatyú dala, amikor egyáltalán létezik két elnök jelölt, egy párt van? Ijesztő, ijesztő, hogy mik vannak, de tényleg... Nem, most mit kell reagálni? Mi, mi, mi a politikát? Hát de nem tudom, hát félelmetes, hogy mik vannak ez a káosz. Ez, ez valahol már az anarchia, nem? Amikor különböző jelöltek viaskodnak pártelnöki pozícióért, hát ilyen egy normális európai pártban, mint például a MDF, vagy a Fidesz, vagy az MSP nem is fordulhatna elő. Az ezért honlapján kedden tették közé a két elnök jelöltet, Fodor Gábort és Kóka János jelölők számát. A párt központjába keddig beérkezett adatok szerint jelenleg Kóka János vezet. Az adatokat az ügyüvői testület teljes egyetértésével hozták nyilvánosságra, olvasható a párt honlapján. Az egyik ügyvivő viszont azt mondta, az indexnek formális szavazás nem volt és néhányan jelezték, nem értenek egyet a szokatlan lépéssel. Okunk van a bizakodásra, fogalmazott szerdai közleményében Gulyás József országgyűlési képviselő, Fodor kampányfőnöke. Gulyás kitért arra is, hogy korábban nem volt jelölési verseny az SZDS-ben, hiszen az országgyűlési választáson sem a adott kopogtató cédulák száma dönt a választások kimeneteléről. Érdemes hangsúlyozni azt is, hogy nem a megyék és a fővárosi választmány válasz majd március 31-én, hanem a küldöttek is pedig Szabadon saját értékválasztásuk mentén írt a közleményében a kampányfőnök, aki szerint a jelölések számának nyilvánosságra hozatal egy reakció valamire. Az adatok közététele a pártvezetés válasza arra a hétfői Kiszi hírre, hogy a liberálisok másod. A kerületi szervezete, amelynek Kóka János egy éve tagja Fodor Gábort jelölte az SDS elnökének. Az összesen 31 szavazatból Fodor 18-at kapott, míg Kóka csak 13-at. A kerületi szervezet a márciusi utolsó hétvégén esedékes tisztújító küldöttgyűlésre összesen 17 küldöttet delegál. Szintén a pártvezetés nem titkolt elkötelezettségét jelzi az is, hogy az SDS hivatalos honlapján a két jelölt indulásának bejelentése után terjedelmes cikk foglalkozott Kóka Jánossal és programjával, valamint kiemelt helyen reklámozták a miniszter weboldalát is. Fodor Gáborral ezen szemben csak egy rövid bejegyzés foglalkozott, ahol ugyan letölthetővé tették a programjának aktuális részeit, de nem Fodor saját honlapjáról, hanem a párt szerveréről. Így gyakorlatilag az SDS.hu-ról ki sem derült, hogy a jelöltnek saját honlapja és rendszeresen frissülő blogja van. Hogy, hogy őszinte legyek, azt gondolom, hogy Fodor Gábornak semmi esélye nincs Kókával szemben ezen az elnökválasztáson, amiért szomorú is vagyok. Hát látva, hogy ilyen szinten kemény a, a, a, a harc és a csata, azt kell, hogy gondoljam, hogy azért valami esélye mégis lehet. Tehát a, amikor... A Ezeket a tényleg legprimitívebb eszközöket vették be egy jelölt ellen, hogy a párt hivatalos hollapján az egyik jelöltet mutatják, aki a jelenlegi pártvezetésnek is favorítja, a másikat meg nem, akkor ott azért valamilyen típusú baj lehet. Ha biztosra akarnak, biztosra akarnak menni, nem? Hát, csak, csak, csak ez annyira durva és annyira, és, és annyira egyértelmű, hogy, hogy, hogy ilyet. Hát, tudja. De nem, neked nincsen, nincsen Dezsávűd de egyébként? Nem pontosan dettó ugyanezt csinált a gyurcsánya az MSZP ben Mint amit most Kóka az SZDSZ-ben csinált? Nem, nem, nem az az érzésed, hogy, hogy minthogyha csak lemásolná azt a modellt? Tehát ahogyan az alapszervezeteket pénzért megvásárolja ezt követően, pedig, pedig egyenként mindenhonnan begyűjti az ajánlásokat, majd pedig meg, ilyen módon gyakorlatilag kinyomja a régi is egy teljesen új, hogy mondjam, bizniszvezetést hoz be a pártba. Hát, szerintem éppen, hogy nem. Tehát most az a része, hogy nem mondjuk most, íz, alapszervezeteket venne meg a kóka, ezt különösebben nem hiszem, nem hiszem, hogy erre bármilyen bizonyíték legalábbis lenne. Lehet, hogy van az emberbe ilyen gyanú, hogyha egy milliárdos egy év alatt friss vártakból párterzet lesz, akkor persze mindenfajta ilyen típusú uh, uh, right. koncepció felmerülhet, de erre nincsen bizonyíték. T Tök más a helyzet. Gyurcsány az MSZP hivatalos politikájával, az MSZP hivatalos vezetésével szemben uh, egy nagyon hatékony kampányal meggyőzte az alapszervezetek egy nagyon jelentős részét, hogy kvázilázadjanak fel, ne fogadják el kispétát, ne fogadják el a az akkori pártvezetés által favorizált miniszterelnök jelöltet, és értelemszerűen ő, ő átállította azért a szocialista hajóját nagyon-nagyon sok inányba. Kókába, az azért, érdekes, hogy ő pontosan ugyanúgy, mint Gyurcsány, egy kívül jövő ember, viszont látható módon ő, ő a kis Péter ebben a történetben. Ő az, akit a teljes eddigi vezérkar teljes mertfélességgel támogat. Tehát egyáltalán nincsen arról szó, hogy, hogy mondjuk Kuka-val bármi változna az SZDSZ-ben. Vélhetően Kóka a garanciája annak, hogy, a, hogy az a fajta politika, politizálás, ami eddig volt, és amelyik elsősorban a gazdasági pragmatizmust próbáltak képviselni akár szemben például mondjuk azokkal az értékekkel, amikre a Fodor folyamatosan hivatkozik ugye az emberi jogok, hogy ez nem fog változni Gyurcsánnyal azért nagyon sok minden megváltozott az MST-ben a garancia arra, hogy semmi nem fog változni az SDS-ben csak annyi, hogy lesz egy olyan típusú elnökük mint a gyurcsány, aki mindig el fogja mondani hogy bátran, előre megcsináljuk, megnyerjük nagyon kaszat nagyon faszal szakadnak. Nagyon, nagyon faszal csináljuk sátok, de, de, de igazából kóka az nem jelent változás. Gyurcsány, ha, ha, ha bármilyennek is látjuk, azért esdülést hozott az MSP-be, azért felrázta az MSP-t, a tagságot, a szervezetet. Csak aztán túlcsordult, csak aztán túlcsordult a pohárnak a peremén ez a nagy pesgyés. Igen, csak, csak azt mondom, hogy Kóka kó, kó, kó, semmiben nem jelent újdonságot, semmiben sem jelent újat, pusztán abban, hogy van egy új arc. A, ami mögötte van, az egy régi program, méghozzá egy olyan program, ami, amire látható módon egyre kevesebb választópolgár kíváncsi. Érdekesen alakult az index szavazása is. Olvasóik február 19-én szavazhattak, hogyha küldöttek, lennének Janit vagy Gabit választanák. A cikk megjelenésének napján Fodor Gábor magasan vezetett Kóka Jánosra szemben. Olvasóik 75%-a szavazott a Fideszből, 1994-ben az SZSZ-be igazolt Fodorra, míg Rivánisa csak a szavazatok 25%-át szerezte meg. Mára azonban az arány megváltozott a gazdasági miniszternek, az olvasók 62%-a szavazna bizalmat, míg Fodornak csak 38%-uk. Az igazán érdekes fordulatra akkor bukkantak, mikor észrevették, hogy a gazdasági miniszter melletti szavazatok 82%-a ugyanarról az IP címről érkezett. Február közepén írtak arról is, hogy a két jelölt bár sebesen gyűjte az ismerősöket az iv de egymást nem sikerült visszajelölniük. Cikkükre Fodorgából Gábor reagált blogján. Beszámolt arról, hogy ő már régebben bejelölte Kókát, a gazdasági miniszter azonban a mai napig sem jelölte visszaismerősnek riválisát. Valóban kiélezett lehet a harc, hiszen adatlapjaik alapján még az utóbbi napokban is mindketten beléptek a rendszerbe. Nem szánalmas ez véletlenül? Hát ez az kérdezik. egész, ez az egész torja, hogy az egyik nem igazolja vissza a másikat az íven, és melyiknek van több ismerőse, és megy ez a verseny, hogy kit igazolnak vissza többen, és akkor üzengetnek a blogjukon, meg én nem tudom. Egyébként szerintem Fodornak semmi keresni valója nem lesz az SDS-ben, hogyha vége lesz ennek az elnök kampánynak, mert a kimenetele az én számomra nem kérdéses. De, de a fodor, tehát, ugye, ugye azért az SDS-ben nem először történik meg, hogy a fodor elindul, és, és megpróbál alternatívát jelenteni. Tehát. Fodorosz, folyamatosan, most már hosszú évek óta ugye a belső ellenzéknek a vezetője az SZDS-en belül, és, és mondjuk azért a pártban maradt a kuncéval szemben is, és, és nagyjából ugyanezek voltak a törésvonalak, azzal a jelentős különbséggel, hogy Kunce azért egy jól bejáratot, jól beágyazott, és, és a, akár az SDS-ben, akár a közvéleményben egy viszonylag népszerű figura volt, akit nem nagyon lehetett megvárni. Kóka, ezzel ezzel szemben, hát a, és az szds nem annyira beágyazott, és, és aznak hát nagy hét, <gül> bennem nagy kétségek vannak, hogy a közvélemény mennyire elfogadja el az ő személyét, meg az ő habitusát és stílusát. Nem sem mennyire. Ez tényleg a politika alja, ha az SDS mutat példát a többi pártnak elnökválasztásból, de legalább adnak a látszatra. Írja az SMS író. És ezek nevezik magukat liberálisnak, írja a másik SMS író. Én nem tudom, ez a, az én számomra, az én szememben ez a liberalizmusnak a paródiája, amit jelenleg látunk. Ahogy öntáncol, mi pont úgy fütyülünk Pont FM, 88.1 Társadalmi Társadalmi célú hirdetés gyermekre nem halálos betegség. Kérjük, hogy adója egy százalékával. Ön is segítse a gyermekrák alapítványt. Segítsen. Egy fillér édesek kerül. Köszönöm, hogy segítettél. Készült a gyermekrák alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Hírpont a 88.1-en. Döntött az Alkotmánybírósága a Fidesz népszavazási kezdeményezéséről. Világpremier készül a Budapesti Operában. Belica Bea Bell vagyok a Független hírügynökség híreivel. Nincs alkotmányossági akadálya a népszavazásnak a Fidesz három kérdésében. Ha a párt négy hónap alatt összegyűjt 200 ezer aláírást, akkor kiírható a referendum a patikán kívüli gyógyszerárosításról, valamint a termőföld és a kórházak állami tulajdonban tartásáról. Nem lehet azonban népszavazás a nyugdíjasok munkavállalása és a kormány tagjainak felelőssége kérdésében.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 Jó estét kívánok! Fél hétkor a híreket Miskin órától hallják. Rendkívüli ülés kezdeményez a díszpolgári címek ügyében a 16. kerületi ellenzék. Civil Parlament lehet Új-Budán. Akcióba lendült a BKV a Blisszelők lefülelésére. Játszós segíti a kisgyerekeseket az 5. kerületi önkormányzat. A Mi Városunk hírei most végre részletesen itt a PONTFM 88.1-en. Remhívüli képviselő testületi ülés összehívását kezdeményezé a 16. kerületi szocialista és liberális frakció, mert a kerületi önkormányzat jobboldali többsége diszpolgári cím visszaadására szólította fel Persányi Miklós környezetvédelmi minisztert és Novák Dezső olimpiai bajnok labdarúgót. A polgármesternek, akitől a szocialisták bocsánat kérés várnak, tíz napon belül kell összehívnia a testület tagjait. A Főváros 16. kerületének jobboldani többségű képviselőtestülete a hét elején kérte fel Novák Dezső olimpiai bajnok labdarúgót és Persányi Miklós környezetvédelmi minisztert, hogy gondolkodjanak el a cím visszaadásán. Előbbi esetében ügynök múltjára utóbbinál aktív politikai szerepére hivatkoztak. 50 millió forintos pályázati keret a civil szervezeteknek és az egyházaknak Újbudán. Összesen 163 olyan civil szervezet működik, amelyik valamilyen módon kapcsolatban áll az önkormányzattal. Molnár Gyula polgármester a fórumon beszámolt arról a tervről is, hogy a döntések előkészítésébe a kerületi civil szervezeteket az eddigieknél jobban bevonná Újbuda. Ennek kerete lehet egy civil parlament, ahová a civil szervezetek maguk delegálnának képviselőket. Ez a testület akár már a nyáron is felállhat, előtte azonban tisztázni kell, hogy milyen metódus alapján, milyen jogkörökkel és milyen működési rendel ülne össze a civile képviselete. Akcióba lendült a BKV a bliccelők lefülelésére. 2009-re beléptető kapukat akarnak építeni a metró és a hév vonalaira. Addig azonban az ellenőrök segítségével próbálják kiszűrni a jegy nélkül utazókat. Jelenleg 450-et alkalmaznak, a ma keződött szigorú ellenőrzésben 150-en vesznek részt. A többiek a szokásos rend szerint dolgoznak. Az adatokat hetente értékelik és az eredményektől teszik függővé, hogy felvesznek-e újabb ellenőröket. Veslések szerint a fővárosban az utasok legalább 20%-a utazik nélkül. A bírságokból évente 50-200 millió forintra számítanak. Tucatnyi civil szervezet tartott megemlékezést a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A szervezők szándéka szerint nem elégséges, hogy az év egy napján a Nemzetközi Nőnapon emlékezzünk meg arról, hogy a nők jogai az élet számos területén sérülnek. Ezért az esemény egyben nyitó rendezvénye is lesz egy egész éven át tartó programsorozatnak. A részletekről Herma Juditot, anna Egyesület munkatársát hallják. 12 pontot állítottunk össze a 1848-as 12 pontos követeléshez hasonlóan, amelynek a címe az eredetire kísérhajlatban Mit kíván a női nemzet? Ez a 12 pont alkalma teremt nekünk arra, hogy 12 hónapon keresztül a nőket érintő fontos témákat tematizáljuk, és azt szeretnénk, hogyha minden hónapban egy-egy pontot hogy soha tudnánk lenni. Jelenleg egy nagyon nagylelkűs ajánlást kaptunk az Európai Ifjúsági Központtól, hogy náluk tarthatjuk ezeket a rendezvényeket, amelyekre nem csak a sajtóképviselőit várjuk nagy nagy szeretettel, hanem minden érdeklődőt. Mi arra gondoltunk, hogy olyan szervezeteket fogunk meghívni, illetve szakértőket, akik abban az adott témában kompetensek vagy fontosak valami miatt. Tehát amire számítani lehet az az, hogy a háttéranyagokat, illetve szakértőket fognak tudni látni, hallani azok, akik megjelennek és lehetőség lesz egy ilyenfajta fajta vétel a diskurzusra, amire sok a témákban nincsen lehetőségünk. Közlekedési hírek A Bécsi úton a Veresvári úti torkolat után a kifelé vezető oldalon a külső sávot kerítették el a járművek elől, így csak egy sáv járható. Az első kerületben a Krisztina körúton, a Mikó közelében. Az Alagút utca felé vezető oldalon felbontották a szélső sávot vízvezeték javítás miatt. A 13. kerületben a Puszki utcát lezárták a Váci út és a Visegrádi utca között csatornaépítés miatt. Időjárás jelentés. Holnap országszerte sok lesz a felhő, csupán késő délután szakadozik fel észak-nyugaton a felhőzet a középső ország részben több felé, máshogy elszórta várható esőzápol. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, a legmagasabb nappali pedig 8 és 13 fok között valószínű, de keleten 15 fok is lehet. A mi városunk most csak röviden, itt a Ponte Fem 88.1-en. Rendkívüli ülés kezdeményez a díszpolgári címek ügyében a 16. kerületi ellenzék. Civil Parlament lehet Új-Budán. Akcióba lendült a BKB a blitz lefülelésére. Játszós segíti a kisgyerekeseket az 5. kerületi önkormányzat. A főváros híreit hallották Viskínórától. Holnap ugyanebben az időben ismét jelentkezünk a legfrissebb budapesti hírekkel. Tartsanak velünk akkor is! Gazdasági hírek a 881 en Adóreform lépése 2009-től várhatók. Az adókulcsok, illetve az adóterhelés csökkentése csak akkor lehetséges, ha sikerül szélesíteni mind az egyéni, mind a társasági adózók körét, mondta a pénzügyminisztérium államtitkára ma az Amerikai Kereskedelmi Kamara Budapesti adókonferenciáján. Tatraj Miklós hozzátette, a jelenlegi 38,1%-os GDP-arányos adóterhelés 2010-re 37%-ra csökkenhet. Elmondta azt is, hogy a 4,3 millió személy jövedelemadó bevallóból 3 millióan adóznak, a 320 ezer társasági adóbevallást készítő cég közül pedig 125 ezer fizet társasági adót. Az új munkájek három négyre immár nőt alkalmaznak az Európai Unióban, de a két nem között még mindig jelentős a foglalkoztatási és fizetés különbség, és a nőket számos tudja. Az ezret forduló óta 8 millió munkahely jött létre az EU-ban, ebből 6 milliót nők töltöttek be. Derül ki az Európai Bizottság jelentéséből, amelyet szerdán a nemzetközi Nőnap elé időzítve tettek Brüsszelben. Az egyetemet végzettek 59%-a a gyengébb nem soraiból kerül ki. Az asszonyok ugyanakkor még mindig átlagosan 15%-kal keresnek, mint a férfiak. A gazdasági híreket támogatta az Opten Informatikai Kft. Opten. Online gazdasági jog és széginformációk. www.opten.hu infoa 881 Reklám A Bíró 11.2-én ezek készülnek ide. Miért fontol vissza? De most szokta meg, hogy a 6-os lottó, lottó várható főnyereménye 1 milliárd 325 millió forint. Az 5-os lottó várható főnyereménye 1 milliárd 466 millió forint. Mennyi? A 6-os lottó várható főnyereménye 1 milliárd 325 millió forint. Az 5-os lottó várható főnyereménye 1 milliárd 466 millió forint. Mármikor bejöhet... Csillagos premier a Hívisi Rogner Hotelben április 6-áig. Négy nap, három éjszaka félpanzióval, programmal szépészeti és terápiás kezeléssel. 55.555 forint személyenként. Rogner, a minőségvédjegye. Telefonszám 83-as körzet 500 500, vagy internet www.rogner.hu a 881 en Reklámot hallottak.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 Intermedzón nem zavarja. Most stúdió. A születeti ideális köszöntök a stúdióban, még pedig Siffer András tá védadj lett munkatársát, akit különböző alkotmányogi és jogvédelmi kérdésekben gyakran szólaltat meg a média. Jó este. Hát van egy nagyon-nagyon-nagyon aktuális akciótok. Először is talán erről beszéljünk, hogy mi mivel mit kezdeményeztek most momentán, és aztán szerintem néhány néhány a politikai valóságba vágó kérdésre is sort fogunk majd keríteni. Az elmúlt hónapok tovább mélyítették az irracionális árkokat a magyar demokratikus politikai közösségben. E közösség egyik fel a demokratikus, másik fel a nemzeti elkötelezettséget vitatja el a többiektől. Miközben a hazánk és bolygónk sorsáról folytatott értelmes párbeszéd lehetőségei aggasztóan beszűkültek. Ezzel a helyzet helyzetértékeléssel indítja a véd egy lett közpolitikai beszélgetés sorozatát, amelyben olyan meghívottak szerepelnek, mint Bozóki András, Lánci András, Hankis Elemér, Majtényi László, Illés Zoltán, Tamás Gáspár Miklós, Szalai Erzsébet és Elek István. A védegylet szerint vannak alternatívák a jelenlegi állóháborúval szemben, többek között ezt hivatott igazolni a rendezvénysorozat. Nyitott vita folyamatban teszünk kísérletet arra, hogy összekapcsoljuk egymással a természeti és szociális kizsákmányolás elleni küzdelem, a társadalmi részvétel és a társadalmi kohézió erősítése. A jövő nemzedékeket viselt felelősség, a globális igazságosság, az emberi méltóság, valamint a természeti kulturális sokféleség védelmének politikáit, ígéri a program. Tehát a Kik vagyunk beszélgetés sorozat, az valami olyasmire, olyan kérdésekre próbál válaszokat keresni, közös válaszokat keresni, vagy valamiféle párbeszédet beindítani, amelyek alul vannak reprezentálva a közbeszédben és a mainstream médiában. Hát így is megfogalmazhatjuk, hiszen eh, ahhoz képest, hogy miféle hírek és miféle egészen ilyen abszurd vitákkal van ma már tele a napi sajtó meg a napi híradás, valóban ezek a kérdések, például az, hogy milyen bolygót hagyunk az utódainkra mondjuk olyan 50 év múlva, hát ezek valóban nem sláger témák, de lehet egy olyan megközelítése is az egész sorozatnak, hogy megpróbáljuk csokorba szedni azokat a problémagócokat, amik a jelenlegi politikai narratíváktól radikálisan más ökopolitikai alternatívának, ö, ö, hát így a fő, fő kérdései. Ö, ezeket próbálnánk így körbejárni egészen június végéig itt a sirályban. Van valamiféle hatása annak, ö, a, hogyha ti egy beszélgetést kezdeményeztek olyanokkal, akik mutatnak némi felelősséget mondjuk Szalai Erzsivel, mondjuk Tamás Gáspárral. Uh -huh mondjuk Elek Istvánnal, tehát akik nem feledkeztek bele teljesen, vagy nem merültek el teljesen a politikai sárdobálás szenvedélyében, hanem némi különállást, vagy némi, némi felülemelkedést képesek tanúsítani ezzel szemben. Lehet, hogy akkor ez tényleg idealizmus, de én abba hiszek, hogy az ilyen pici lépések, tehát egy-egy beszélgetés, ahol, ahol valóban olyan, olyan emberekre vagyunk kíváncsiak elsősorban, akik, akik képesek kicsit kívül tekinteni az ilyen szekértábor küzdelmeken, és az olyan, olyan még ha... Néhány tucat fős beszélgetések is, ö, amelyek nem, tehát nem, nem, nem, tehát nem, tehát nem, tehát egy, egy, egy, egy tehát gondolkodás. Miért lehet az hogy ezek egy emberek, nem, tehát nem, akár nem, tehát nem, mind-mind egy időben kacérkodtak a politikával, próbáltak a, re, a reális, konkrét politikai cselekvés mezelyén megmozdulni, és aztán kiderült, hogy túlságosan is, talán túlságosan is korrektek, talán túlságosan is kevés értenek a kamarilla harcokhoz, talán túlságosan is idealisták, túlságosan is felelőségteljesek, túlságosan is elviekben gondolkodnak ahhoz, hogy, hogy, hogy ott elhelyezkedjenek, vagy hogy ott jó pozíciókat érjenek el, és egymás után kihullottak a politikának a, a szűrőin. És ma meg, ma meg már csak ilyen alkalmakkor hallhatják a hangjukat, tehát tulajdonképpen kommunikálnak erről, de a konkrét cselekvésben már nem vesznek részt Konkrétan mi történt? Átengedtük a politikát, mint cselekvési rendszert azoknak, akik kellően gátlástalanok ahhoz, hogy az ilyen kérdésekkel még csak ne is foglalkozzanak, amiről ez a beszélgetés például szólni fog. Nem az lenne inkább a feladat, hogy ezeket a. Naív beszélgető társakat, ahelyett, hogy naivan beszélgetünk velük, inkább egy olyan rendszert kialakítanánk, amelyben ők visszasegíthetőek lennének, vagy az ő hozzájuk hasonlóak. Visszasegíthetőek lennének a hatalomba, vagy a politika küzdőterére, hiszen hát, hát a cél nem csak az lenne, hogy ezek a kérdések egy, beszélgeté egy kellemes beszélgetésen beszélgetésem felmerüljenek, hanem hogy a politika valóságában érvényesüljenek. Teljesen igazad van. Csak akkor, amikor a lett, azt mondta már 2005-ben, amikor ugye Solyom Lászlónak az jelölését kezdeményeztük, hogy lehet más a politika, akkor egyszerűen mind azzal is számot betettünk, ezért sem lett a védegyletből párt 2005 nyala, amiközben ezt lépte nyomon, akkor kérdezgették, hogy ha megkívánjuk változtatni a körülöttünk lévő akár politikai környezetet is, akkor azt csak egy rendkívül nagy alázattal, apró lépésekkel lehet megtenni. Tehát tökéletesen igazad van ebben, amit mondasz. Tehát valóban az lenne az üdvözítő, hogyha olyan emberek alakítanák a politikát nagy hatékonysággal, akik hasonlóak ahhoz, akiket itt meghívtunk. Tehát magyarul nevezzük nevén a dolgot, akikkel, akik kőkeményen ragaszkodnak bizonyos morális elvekhez, és ezek a morális elvek bármikor számon kérhetőek rajtuk. De ahhoz, hogy ez így legyen ezt hogyha megpróbáljuk kierőszakolni, ez vagy nevetségbe fullad, vagy ugyanaz lesz a végeredmény, mint a 90 utáni folyamatoknak. Tehát én abban hiszek, tehát a véd védegyletnek az a, az a ideája, hogy pontosan ilyen beszélgető köröknek a sokasága, az, hogy folyamatosan ö, fenntartunk bizonyos gondolatokat, személyeket, témákat, ö, ez vezethet egy olyan környezethez, ahol valóban, ö, hát hogy mondjam, más típusú figurák ö, ö, ö, fogják alakítani a politikát, és egyáltalán másról fog szólni a politikai közbeszéd. Tehát nem spórolhatóak meg ezek a kislépések, még akkor is, hogyha persze mindannyian szeretnénk valami nagyon nagyot gurítani, ez nem megy. Tehát azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy utána ugyanolyanokká váljunk, vagy váljanak azok, akikről ma még te is így beszélsz, mint, mint, mint, mint a jelenlegi politikai elit. Hogy ön, m -m, végbe menjen a napóleon Leonelv társasodás? <gül> Például. Szóval, hogyha a kislépések mellett érvelünk, akkor elkerülhetetlen, hogy legyen egy hosszabb távú cselekvési tervünk, amelybe a kislépések racionálisan illeszkednek. Tehát most a kislépéseknél tartunk. Oké? Feltételezzük, hogy ez így helyes. Mik fogják követni a kislépéseket, melyek lesznek a nagyobb lépések, vagy mivé állnak össze a kislépések hosszú távon? Az az időszak elmúlt, az a, kb. a 20. században volt, amikor mindenféle forradalmakat és mi egyebeket tervezgettek ilyen szűk csapatok, hogy e, jó időre előre meg lehet mindent tervezni. Nem, én nem, nem hiszek ebben, hogy most írunk 2006-ot, és mit tudom, a következő tíz évre lehet egy ilyen ütemtervet készíteni, hiszen, hiszen egy csomó minden dolog kiszámíthatatlan. E, leginkább, ami most így a védegyletnek a horizontján ott van, mint egy, ha úgy tetszik, következő lépés, az az, hogy próbáljuk meg, és hát ez éppen feladat lesz intellektuálisan főként. Összerakni emészthető, közérthető formába az, hogy mi a politikai alternatíva ma Magyarországon, vagy ha úgy tetszik egy kicsit globális kitekintéssel is. Tehát akkor, amikor előszeretettel mondják azt a, vagy legyintenek kedvesen, hogy idealisták, vagy vagy előszeretettel, ami persze nem szégyen, ö, ö, vagy azzal pöckölik le a különböző ilyen mozgalmakat, hogy ezek a környezetvédők, jogvédők, és folytathatjuk tovább a sort, ezek mindig minden csak ö, ö, valóságtól elrugaszkodottak, és mindig minden csak nemet tudnak mondani. Ehhez képest ö, megpróbáljuk letenni az asztalra azt, hogy valójában ez a gondolatiság, ez mit tart ö, mondjuk gazdaságról, egészségügyről, oktatásról, tehát a különböző szegmenseiről a politikának, amely egy picit több, mint a szükenbet környezetpolitika, Hát ha sikerülne ez a kaland, mert én azt gondolom, hogy legalább két-három év, az hát, egész biztos, hogy nagyban növelni nem egyszerűen a védegylet, hanem egyáltalán az ilyen mozgalmaknak, ezeknek az új társai mozgalmaknak a hitelét Magyarországon, egyáltalán a különböző globalizáció kritikus Magyarországi mozgalmaknak a hitelét. Nagyon-nagyon nagy a demokrácia deficit, nagyon-nagyon hát. nagy a globalizációval szembeni immunitás hiánya. Nagyon-nagyon <gül> nagyfokú az emberek kiábrándultsága a politikai garnitúrából, és mégsem látszanak az alternatívák. Nagyon-nagyon nagy az aggály a földbolygóval kapcsolatban, és szűkabb környezetünket elnézve nagyon-nagyon nagy az aggály a magyar zöld területek pusztulásával, legyen az akár a városban, akár a falun, akár az erdőkben mindezzel kapcsolatban, és mégis, mégsem látjuk a konkrét cselekvést. Mi lehetne a módja annak, hogy ez a konkrét cselekvés, ez megvalósuljon, úgy látjuk, hogy a politikai garnitúr, amelyik kizárólag a polgárháborús uszításban, a polgárháborús hangulat fenntartásában érdekelt, bebetonozta magát a hatalomba, ennek a bebetonozottságának vannak konkrét elemei, például az 5%-os küszöb. Van-e van, van. Van van -e esély arra, van-e remény arra, hogy ez az 5%-os küszöb megváltozzon, és hogyha van remény, akkor kire jobb ezt bízni? A társadalomra jobb bízni, hogy aláírásgyűjtésekkel, Hü -hü. rengeteg aláírás összegyűjtésével írja el azt, hogy mondjuk egy ilyen. De említhetnék egy csomó minden más kérdést, például az összeférhetetlenség kérdését, amely Hü -hü. talán kívánatos lenne az önkormányzati pozíciók, a parlamenti központi pozíció, között, stb. stb. Szóval, hogy ezeknek az elérése, ezeknek a kivívása az inkább lenne Ö, a, ennek a módja inkább lenne alkalmas, mondjuk egy, egy ö, aláírásgyűjtéssel, vagy pedig inkább a köztársasági elnökre lehetne ezt bízni. Tekintettel arra, mm. hogy őt a védegylet jelölte. Tehát mégiscsak lehet, lehetne arra gondolni, hogy bár ő független, mégiscsak egy informális kapcsolat még van a védegylet és a köztársasági elnök között. Tehát talán érdemes lenne eszközök hiányában, mert hogy ugye éppen eszközhiányban mm. szenved a védegylet, felhasználni az ő befolyását. Hát ez utóbbi aligha tehát a köztársasági elnök nem. Nem csak pártok felett, hanem egyáltalán szervezet felett, szervezetek felett álló közjogi szereplő. És hát sajnos nem sajnos, de az az alkotmányos konstelláció van Magyarországon 1989 óta, hogy hát azért a köztársasági elnök egy mint regulatív hatalom meglehetősen szűk mozgástére rendelkezik. Tehát például a köztársasági elnök a választási szabályokat nem tudja felülírni. És még egy csomó minden más nem tud, ami... ami de, de, népszavazás, hogy... de népszavazásban? Népszavaz... Te... Hát, uh, nem, nem. tehát te ki kell, hogy ábrándítsalak, erre nincsen, <gül> nincsen lehetőséged, de hogy tovább menjek akkor a szkepszis terjesztésében, és hát akkor itt elérkezünk a lényeghez annélkül, hogy itt vissza akarnám újfent pattintani a labdát. Uh -huh. Én nem nagyon hiszek abba, hogy ezek, amiket itt most gyorsan földobtál, népszavazással elintézhetőek lennének. Egész egyszerűen azért, mert ha népszavazással elintézhetőek lennének, ami rettenetes aktivitást feltételez, tehát hogy a kellő számú aláírás meglegyen, akkor tulajdonképpen más, már sokkal jobb helyzetben lennénk. Tehát a csomó minden defektje, legitimitás deficitje a magyar demokráciának, az azt gondolom, hogy éppen abból fakad. Nem mindig a gonosz hatalomra kell mutogatni. Az elsősorban rajtunk múlik, és rajtunk múlott eddig is. Tehát addig... Amíg a magyar társadalomnak a számszerinti többsége, az még ma is a kádár stratégiákat választja a közösségi ügyeket illetően, tehát inkább visszavonul, begubózódik, legfőbb nem megy el választani, nem próbál meg csatlakozni szervezetekhez, addig ez nagyjából keretezi a lehetőségét, akár egy népszavazásnak, akár a különböző társadalmi mozgalmak lehetőségének. Tessék megnézni azt, hogy Magyarországon hány aktív szakszervezet működik, mekkora a létszámuk, akár csak a parlamenti pártoknak, a taglétszáma, vagy a, a politikai aktív különböző mozgalmaknak a létszáma mekkora. Rettenetesen kevés. Akár hogyha a kelet-európai összehasonlást nézünk, rettenetesen kevés. Tehát a változást bármennyire nem jól hangzik ez, és lehet, hogy sokkal szebb lenne, hogyha én azt mondanám, hogy igen, holnap kezdeményezünk népszavazást, holnap után, nem tudom, pártot alapítunk három nap múlva meg, nem tudom, valami milliós tüntetést szervezünk. Ez a kossuth nem mehet, hogy mégsem lehet tüntetni, de nem tudom hova. É. Ez lehet, hogy nagyon jól hangozna, csak hát valószínűleg kinevettetném magamat. Sajnos a dolgok abban gyökereznek, hogy mindannyian egy, tehát akik itt a kádár korszakban nőttünk föl, vagy eszméltünk ezért a politikai szocializációnk, éppen hogy a depolitizáltságra lettünk ö, szocializálva. Tehát az első lépés az igazából az lenne, és itt visszacsatolnék a, az eredeti témára, a beszélgetéssorozatra, hogy megpróbálni minél több embert bevonni mozgalmakba, egyáltalán beszélgetésekbe, még csak nem, is szervezeti tagságról van szó, minél több ember kezdjen el beszélgetni közfontosságú témákról. Elfogadhatatlan és szomorú a Fidesz képviselők akciója mondta egy kereskedelmi rádióban Sifer András a Társaság a Szabadságjogokért képviselője. Hangsúlyozta, hogy a szervezetüknek október óta konzekvensen az az álláspontja, hogy aránytalan intézkedés a rendőrség részéről a kordon felállítása a Kossuth -téren, és a tér ilyen mértékű lezárása. szerűen a Kossuth kordon elbontását szorgalmazták, de nem ilyen formában gondolták azt kivitelezni, tette hozzá. Nagyon súlyos felelősséggel tartoznak azok az európai parlamenti és országgyűlési képviselők, akik részt vesznek egy ilyen akcióban, mert a TASZ nagyon határozott álláspontja, hogy még ha törvénytelen is egy rendőri intézkedés, az ellen csak törvényes úton lehet fellépni. Sifár András ugyanakkor elmondta azt is, hogy véleménye szerint az eszkalálódott helyzetért időrendben haladva elsősorban a kormányt, illetve a rendőrfőkapitányságot terheli a felelősség. A társasága szabadságjogokért képviselője szerint 3-4 éve folyik a gyülekezési jogdurva karhatalmi kijátszása, és a túlkapás sorozatok, illetve a cinizmus, amivel ezt kommentálta a kormányfő, illetve a rendőrfőkapitány, mindenképpen előidézője a helyzet eszkalációjának. Sifer András szerint meg kellene tanulni, hogy egy demokratikus jogállamban a hatalom esetleges törvénytelenségeivel szemben is csak jogszerű jogorvoslati út van. A jogvédő emlékeztetett arról, hogy amikor 1988-ban a Fidesz megalakult és Magyarországon diktatórikus berendezkedés volt, a Fidesz csak a törvényes kereteken belül a hatályos jogszabályokat a keretek között, és a diktatúra adta jogi eszközökkel éve vett részt a Ma, amikor Magyarországon nem diktatúra van, hanem egy alkotmányos jogállam, akkor azt gondolom, hogy pont egy parlamenti képviselőcsoporttól várható el az, hogy minden körülmények között a jogszabályok tiszteletére hívjon föl, fogalmazott Siffer András. Meddig állíthatjuk, hogy egy országban nincs diktatúra, hanem alkotmányos jogállam van? Hát addig nagyon röviden, amíg a mindenkori végrehajtó hatalom, tehát a kormány leváltható. Ma Magyarországon leváltható a kormány. Négy évente van választás, azon kívül még egy, azért ne ragadjunk meg itt, amikor a különböző közigazgatási döntésekkel szemben is lehet polgári úton, itt értem ez alatt a rendőri intézkedéseket is, lehet polgári bíróságon jogorvoslatért folyamodni, vagy közigazgatási bíróságon jogorvoslatért folyamodni. Azt gondolom, hogy ezek a keretek adottak ma Magyarországon, működik egy parlament, a kormánytól a parlamentnek tudja vonni a bizalmat, egy konstruktív bizalmatlanság indítványal, hogyha erre kellő számú többség áll fenn. Több pártrendszer van, működik az alkotmánybíróság, amely arra hivatott, hogy az alkotmányba ütközően meg, me, létrehozott normákat megsemmisítse adott esetben. És hát működik egy köztársági elnöki hatalom, ami arra szolgál, hogy különböző válsághelyzetekben egy kiegyenlítő alkotmányvédő szerepet lásson-e. Tehát én azt gondolom, hogy a fő egy demokratikus jogállamnak vitathatatlanul adottak Magyarországon, az más kérdés, hogy a különböző ciklusokban, a kormányok az éppen hatalmon lévő pártok ezt milyen tartalommal, töltik meg, illetve a különböző kormánypárti és ellenzéki szereplők, hogyan próbálják a saját érdeküknek megfelelően tágítani az alkotmányos kereteket, illetve hát ö, ö, ö, hogyan tesznek kárt ezen a jogállami építményen. Leváltható a kormány, de vajon leváltható-e a hatalom? Mert hogy amikor azt, azt mondjuk, hogy leváltható egy bizonyos kormány, akkor azzal azt állítjuk, hogy tehát jogállam van. De mi van akkor, hogyha az egyik párt, mely a hatalomnak csupán az egyik arca, vagy a pénzérme egyik oldala, az leváltható, mondjuk földobhatjuk a pénzérmét négy évenként, és négy évenként vagy fej, vagy írás lesz. Az is lehet, hogy ismétlődik a fej, pedig már unjuk. Akkor, akkor hát azt állítjuk, hogy jogállamiság van, de a pénzérme az marad. A pénzérme az ugyanaz marad, az mindig ugyanaz. Most mi a helyzet, hogyha valaki pénzérmét szeretne váltani, és nem csak oldalt? Uh -huh. Uh -huh. Szóval akkor most meg, megint egy, egy lépéssel hadd menjek vissza. Tehát amikor demokratikus jogállamról beszélünk, akkor a, a fundamentuma mindennek, mert itt az előbb, amiket említettem, ezek intézményi kategóriák, az az, hogy hát az a, a, alapvető érték és, és minden, amin alapulnak ezek az intézmények, a népszuverenitás, és azon belül is a, a, a polgároknak az elidegeníthetetlen személy és politikai szabadságjogai. Na most ezek közé tartozik viszont az, hogy egy demokratikus jogállamban szavatolt nem csak a gyülekezési jog, az egyesülési jog, és ebbe beleértem adott esetben a szakszervezet, pártalapítási jogot, vagy éppen a benemjegzett különböző mozgalmak ö, alapításának jogát is. Ö, ilyen lehet a petíciós jog is, tehát, hogy bárki jogosult ö, különböző folyamodványokkal élni a hatalom felé, ö, és ilyen lehet a népszavazás kezdeményezésének joga, ilyen a választójog, és a többi, és a többi. Tehát, oda akarok újfent visszatérni, hogy lehet és kell is, és természetesen a kritikád az jogos e, bírálni a hatalmat tágabban, mint a kormányzati hatalom, e, ugyanakkor nem megkerülhető az, hogy mi nekünk polgároknak a felelősségünk abban, hogy ezeket a jogokat, amik valóban a fundamentumai egy alkotmányos jogállamnak, hogyan használjuk ki hogyan fordítjuk arra, hogy adott esetben ö, ö, változtassunk ezen a politikai struktúrán? Nem biztos, hogy a rendszer kereteit megtartva, vagy a rendszer által engedett mozgástérben mozogva lehetséges egy rendszert megváltoztatni? mert hogy a rendszer az önmaga, önmaga fenntartására létesül, ugye, mint minden rendszer. Na most, amikor egy rendszer létrejön, akkor ő értelemszerűen mindig meg, megsérti az ancien rezsim, kvázi uh -huh. az, az megelőző rendszer törvényeit. Csak hogy ezáltal létrehoz egy új rendszert, és az új rendszerben legitimálva saját magát, a, ezt, a, ezt ő forradalomnak értelmezi mindig, és kvázi nem az előző rendszernek a törvényei tükrében, holott hát legálisan annak a tükrében kéne értelmezi, hiszen a cselekvés sor, az előző rendszer törvényi környezetében történt meg, mégis az új rendszerből eredeszteti, vezeti le annak a cselekvésnek a jogosságát, ami által az létrejött. Tehát mindig arról van szó, hogyha ha egy, ha egy ilyen felkelés, ugyebár levernek, akkor az vagy zendülés, vagy ellenforradalom, vagy lázadás, vagy valahogy így nevezik el, ha pedig nyer és nem verik le, akkor pedig forradalomnak nevezik, és az új rendszer magát eredeszteti abból. Tehát mindig, ahogy szokták mondani, mindig a győztesek írják a történelmet, hogyha hogyha egy ilyen, egy ilyen kezdeményezés sikeres, akkor nem az előző rendszer jogi környezetéből vezetjük le annak a jogosságát, hanem az új rendszeréből. Jó, én demokráciában hiszek, és számomra nem az a kérdés, hogy független attól, hogy mi a véleményem, akár a jelenlegi kormányról és arról, hogy milyen módon szerezte meg a kormányzati hatalmat, hogy ez legitim. mert számomra nem kétséges. A jogi értelemben 100%-os legitimitása van a jelenlegi kormánynak is, pont. E, egész egyszerűen többen szavaztak rá, mint a többi pártra, mármint a Magyar Szociális Pártra. Vészhelyzeti e, parlamenti többség egy Gyurcsán Ferenc. A kérdés az az, hogy lehet itt fantáziálgatni sokféle más hatalmi berendezkedésről. A kérdés mindig az, hogyha valaki létrehoz egy hatalmi struktúrát, mivel tudja igazolni a saját legitimitását. Uh, hogyan lesz az az új hatalom elszámoltatható. Tehát én sokféle gondolatkísérletben személy szerint benne vagyok. Uh, ezekkel a forradalmi retorikai kirohanásokkal, amiket ősszel is éltek különböző csoportok, mindig az a problémám, hogy például egy ilyen akármilyen bizotmányt kialakul. Isten haragja már elnézést hatalmazott föl arra, hogy a nép, nemzet, nem tudom, kicsodának a nevébe beszéljen. Tehát lehet sok mindennet bírálni Gyurcsány Ferencet teljes joggal, de egy dolog elvitathatatlan, ugyanúgy tőle, mint az elődeitől 90 óta, hogy konkrét megfogható, megszámolható szavazatok birtokában, amik a népszuverénitásból erednek, gyakorolják a hatalmat. Csak, hogy... Arról lehet, és arról érdemes viszont beszélgetni, hogy... Uh, és hát erre Bibó István fölhívta a figyelmet már 1947-ben, tehát nem sokkal a második világháború után, is pont a szovjetizáció befejeződése előtt, hogy uh, ugye a hatalmaknak mindig az a természet, és ezt nem csak Bibó, hát sokan Weber, mások is leírták, hogy uh, folyamatosan, próbálják, folyamatosan a saját korlátaikat próbálják ugye kiterjeszteni, és Bibó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Montesquieu-i hatalommegosztás elvét folyamatosan újra és újra kell gondolni, és igazítani kell a követelményeihez. Ami a nagy hiba, hogy 89-90-ben én azt gondolom, hogy ami akkor lezajlott jogállami forradalom, az helyes és jó, és alapvetően helyes az a szerkezet, ami kialakult, csak éppen ezt folyamatosan karban kéne tartani. És folyamatosan újra kéne gondolni azt, hogy hol vannak defektusok, hol, hol nem működik tökéletesen a fékek egyensúlya elvá, és hogyan lehet elszámoltathatóbbá tenni a hatalmat. Hol fagyasztja be, például a politikai szubtálat, pontosan az a szabály, amit említettél mondjuk az 5%-os küszöb, ami a magas küszöb mondjuk még a 90-es évek elején jó volt, és nagyobb volt a haszon, mint a kár. De most már ez nem feltétlenül igaz? Vagy hogyan lehetne az ombudsmani rendszert Na, jó, ugye? Lehet, Önmagukat Ő e, magukat kéne korlátozniuk. Igen, mi De mondok mást, más, nem csak a legfelső szintbe kell gondolkodni, hanem abban is, hogy hogyan lehet a részvételi elvet kiteljesíteni a demokráciában. A legfelső, legfelső szint szabályozza ezt, addig el, el, ellen érdekeltek abban, hogy megváltozzon ez a fajta szabályozás? Rui, én tökéletesen akkor adok neked igazat, Hogyha azt tudod mondani, hogy ebben az országban van, nem mondok sokat, mondjuk félmillió olyan ember, akinek tökéletesen elege van valóban mind a két elitből, vagy nem, nem tudom, hogyan fogalmazok pontosan, és hajlandó, aktívan részt venni társadalmi mozgalmakban, szakszervezeti mozgalomban, pártba belépni, ilyet csinálni, stb. stb., de nincs lehetősége változtatni. Akkor azt mondom, hogy neked tökéletesen igazad van. Újfent vissza kell odatérnám, hogy azon kívül, hogy nagyon sokan morognak, hogy nem tetszik a rendszer, úgymond, nagyon kevesen vannak azok, leszámítva ugye a pártoknak, a parlamenti pártok klientúráját, akik valóban tevülegesen, akár a helyi kiskörnyezetükben, különböző településeken, mondjuk itt a budai agglomerációban, ugye ahol sorozatosan tarolják le ölt területet a különböző, hogy mondjam, prompt üzleti érdekek hatására az önkormányzatok, hajlandóak egyesületeket alapítani, és hajlandóak mondjuk befolyásolni a helyi közbeszédet. A társadalom enerváltsága ugyanakkor nem lehet érv az alkotmányos rendszer működésképtelensége mellett. Igen, csak azt vegyük tudomásul, hogy ezért az alkotmányos rendszerért mindannyian vagyunk felelősek, tehát hogyha nem működik, akkor az alternatívákat nem valaki a holdról fogja kitermelni, hanem nekünk kell ezeket megfogalmazni, és hogyha kellően sokan vagyunk különböző típusú szervezetekben, és mondom nem csak országos szinten, hanem helyben is mondjuk például elmegyünk helyi népszavazásokra, mint hogy az emberek többsége nem megy el helyi népszavazásokra, ugyanás legutóbb. Így van, de nem, nem kell ilyen országos súlyú eseményekre gondolni. Tessék végignézni az OVB honlapján, hogy amikor egy-egy faluban és <coughs> településen kiírnak népszavazás, nagyon ritka az, amikor a többséggel megy szavazni. Tehát, hogyha ezekkel az eszközökkel így élünk, illetve így nem élünk, akkor a tehetetlenség természetesen föntartja a defektes ö, megoldásokat. Hát akkor olyan az, az egész. Ö, nem, rajtunk múlik az, hogy mennyiben van remény. De miért te látod az, energiá, azokat az energiákat, amik majd felhajtóerők ők hát, uh, mondom, hogy... Ezekkel a pici sorozatokkal, amit nem tudom, meghallgat 60 ember, 100 ember, de talán a híre az eljut többhöz, uh, ezekkel pontosan ilyen idézőjelbe energiákat uh, próbálunk termelni. Csak akkor lehet számon kérni a társadalmon a szubjektív választást, ha a tájékoztatás objektív uh -huh. írja az SMS író. Tehát, uh -huh. amikor azt mondtad, hogy, hogy ez legitim, a kormány a törvény betűje szerint, akkor ez egy ilyen legitimista szemléletből uh -huh. elvitathatatlan uh -huh. valóban. Csak hogy, amikor ez a kormány, ez összegyűjtötte azokat a bizonyos szavazatokat, amik ugye őt feljogosítják arra, hogy kormányozzon négy éven keresztül, akkor ő nem tájékoztatott minket az ország helyzetéről. Hamisan könyvelt, eltitkolta előlünk mindazt, ami amúgy ránk tartoz. Egyébként nem csak előlünk, hanem a parlament is, a frakciók elől is Ez így van, ez be is hallotta. Ez kár szót vesztegetni erre. Ez teljesen van az SMS írónak, de két válaszom lenne erre. Az egyik a jogállamnak, és akkor itt apránként akkor elmondom, hogy szerintem még az ismérvei. A jogállamnak az egyik ismérve az, hogy akkor, amikor elfogadjuk már aki elfogadta, de a társadalom többség elfogadta 90ben hogy itt egy ilyen alkotmányos jogállam lesz, akkor az annyiban önmegtartóztatást jelent, hogy a jogi előírásoknak elsőbbségük van, még olyan igaz és szent és nagyon fontos morális megfontolásokkal szemben is olykor. Tehát, a konfliktus van a morális a jog között, a jogot illeti az elsőbbség Egész egyszerűen azért, mert akkor kiszámítható a struktúra, és akkor nem kell tartani úgymond diktatúrától, hogy ha leírt és közösen megállapodott szabályoknak, még ilyen kiélezett helyzetben, amikor nyilvánvaló konfliktus van a morális a jog között, akkor is elsőpsége van. Jegyzem meg, a köztársasági elnök is ez jegyezte meg egyébként szeptemberben, amikor felhívta a figyelmet, és kiváltotta ugye a ballibórosoknak a gyűlöletét, hogy morális válság van, és uh, számon kérte alapvető morális normák megsértését a miniszterelnökön. másról emlékeztetett arra, hogy a kormány legitimitása a jogi értelemben elvitathatatlan, és kizárólag parlamentáris eszközökkel lehet élni. Mondom, ez nem Gyurcsány Ferenc, hogy az MSZP védelméről szól. Tessék azzal számot vetni, hogy a diktatúrával szemben, és egyben más ez a rendszer, mint mondjuk a 90 előtti, a végső menedéket, a végső ö, védelmet pontosan az jelent, hogy a jognak, mindig elsőbsége van. Most a másik a másik ugyanakkor nem megkerülve viszont az alapvető morális, de persze nem csak morális problémát. Ö, igen, ö, messzire vezet az, hogyha az információs szabadság nem érvényesül. A TASZ pontosan azért kezdeményezett az elmúlt években, sorozatban ilyen úgymond próbapereket, mert hiába van 92 óta a törvény a adatok nyilvánosságára, egyszerűen a bíróságoknak sincsen elege, elégséges gyakorlatuk, és rá kell szorítani a hatalmat arra, hogy teljesen átláthatóan működjön, hiszen valóban, hogyha nem vagyunk előinformációk birtokában, nem tudunk dönteni. Tehát kiüresedik kihű, a választójog, de itt megint csak mondom, rajtunk áll a felelősség, hogy mennyiben szorítjuk erre rá a hatalmat, és még egy apróságról ne feledkezzünk el, a, mint hogy minden a, a, a politikai szabadságjog, minden a, a, a, alkotmányos jognak így az információ szabadságnak is van büntető jogi védelme. Tehát aki tudatosan eltitkol közérdekű adatokat, annak adott esetben jogi konzekvenciákkal is számot kell vetni. Aztán még sincsenek konzekvenciák. E, hát várjuk ki a végét. Ha én úgy adok el neked egy lakást, hogy teher van rajta, írja a bujkó SMS írónk, és te nem tudsz róla, az legitim? Ez egy azért egy nagyon jó felvetés, mert hogyha te veszel egy lakást, most, akkor... A, a példánál maradva, természetesen, hogyha engem átvágnak egy e, e, ingatlan adásvételi szerződésnél, akkor nekem megvannak a megfelelő eszközeim ismeri, már a római jog is ismerte ugye, hogy szerződéses hibát tévedésre alapozva megtévesztésre alapozva, a tévedésbe ejtenek, és így vágnak át úgymond de ebben az esetben se az a játék, hogy én oda és pusztán azért, mert morálisan igazan van fogom és fejbeverem az illetőt jó, ebben, hanem bírósági úton lehet, hogy az, az nehézkes, lehet, hogy sokba kerül az ügyvéd, meg sokba kerül az illeték és lehet, hogy csak két év múlva nyerek a bíróságon, de végig kell járnom a törvényes processus. És ez nem a... csak Magyarországon van így, a Svájcban, Angliában, Olaszországban, mindenhol így működik. Amikor azt mondtad, hogy ha a morál szembe kerül a törvényel, vagyis a joggal, akkor mindig a jog kell, hogy prioritást élvezzen, mert így kerülhetjük el a diktatúrát. Így van. Csak hogy e, ilyen módon egy másik antidemokratikus elvérvényesül, mint pedig az oligarchia elve. Tehát Igen. az a szörny, hogy ilyen módon elkerültük a diktatúrát, de belesétáltunk az oligarchiába, és egyik sem demokrácia. a Tehát, meg, tehát uh -huh. ez, ez a, ez a, ebben a dilemmában, hogy morál vagy jog, a jog választása, az valóban megment minket a diktatúrától, de mi ment meg az oligarchiától? Következő. Amikor én azt mondtam, hogy a jogállam számomra azért kedves mert ilyen krízis helyzetekben érvényesül a joguralma. Ezt én azért gondolom hogy így mert hát pont a szeptember, ez az elkurtuk is annak az egészen elképesztően eltérő interpretációi mutatják azt meg, hogy miközben azt gondolom, hogy kettőnk között vagy az SMS író és mi közöttünk nincsen különösebb vital megértelmezését illetően, hát maradjunk abban, hogy eh, meglehetősen tekintélyes hányada ennek a politikai közösségnek egészen más morális interpretációját fogadja el. Uh -huh. Tehát amit mi morálisan mondjuk helytelenítünk, azt polgártársainknak egy nem jelentéktelen része, egyáltalán nem helyteleníti. Nagyon tekintélyes és bölcs emberek úgy gondolják, hogy Gyurcsány Ferenc azért rendkívül belevaló volt, elnézést, hogy így megvallotta az igazat. Na jó, de ez megbotránkozhatunk, csak fogadjuk el, hogy mindannyian egyenjogú polgárai vagyunk ennek a politikai közösségnek, és ez nem egy-meg-két ember véleménye, nagyon sokan viszont ezt így gondolják. Tehát egy ilyen esetben, amikor egymás egyenes kizáró morális elveket vallunk ugyanarról a dologról, akkor ez a konfliktus, hogyha nem akarjuk azt, hogy itt egészen véres konfliktusok keletkezzenek, ez egy módon oldható föl, hogy mindig a jognak van elsőbsége. És hogyha a jog azt mondja, hogy Gyurcsány Ferencnek van érvényes mandátuma 2010-ig, egészen, illetve addig, amíg a parlament meg nem vonja esetleg azt megelőzően tőle a bizalmat, akkor ezt el kell fogadnunk. A, és mindennek tetejébe pedig arról van szó, hogy ha azt látjuk, hogy a jog. Nincsen fedésben a morállal, akkor pontosan az ilyen, ugyancsak visszatérek a kezdő témához, az ilyen sorozatnak és egyáltalán a diskurzusnak, a politikai diskurzusnak és hogy ebben minél többen vegyenek részt, pontosan az az értelme, hogy minél inkább és minél gyakrabban vannak a különböző morális felfogások, a jó életről vallott nézetek ütköztetve, annál biztosabb az, hogy kialakulnak konzenzusok, alapvető morális kérdésekbe, és akkor reálisan várhatjuk azt el, hogy a jog az visszatükrözi a, a, a morális nincsen párbeszéd, és abszolút eltérő, és egymásra reflektálatlan fel, ö, morális felfogások vannak egy adott politikai konfliktusról, azért nagyon esetleges, hogy a jog az mit fog visszatükrözni. Azt szokták mondani, hogy a jog az a nagyokat és hatalmasokat megilleti, a kisembert, a szegényeket pedig kötelezi. De ezt nem kell elfogadnunk, hogy így legyen. De hogy ne így legyen, ezt nem valaki csodatévő ö, ö, ö, ö, ö, ember fogja elhozni, vagy csodatévő csoportok fogják elhozni. Ne várjuk azt, hogy majd van egy ö, csodálatos vezér, aki ö, megment minket, és majd levágja helyettünk a kordont. Euh, mentelmi joga mögé bújva, vagy, vagy nem bújva, de mégiscsak a politika hatalmi immunitás mögé bújva, hanem vegyük tudomásul, hogy a kicsik, a kevesek, és a nem hatalmasok, és ennyiben viszont persze igazad van a történelmi hasonlataiddal, míg ha nem is forradalmi módon úgy mond, egy demokráciában azzal fogják kivívni azt, hogy a jog ne a hatalmasokat szolgálja, hogyha aktívan bekapcsolódnak a politikai diskurzusban, aktívan és döntősen élnek a politikai szabadságjogaikkal. A szabadság és a szolidaritás hívei nem szavazhatnak többé Kunce Demszki, Pető, Magyar és Kóka pártjára, írta az élet és irodalom egyik januári számában megjelent szenvedélyes hangú cikkében Schiffer András, a liberális szellemiségű társasága szabadságjogokért jogvédő szervezet tagja, a Sólyom László államfővé választását kezdeményező védegylet egyik alapítója. Schiffer a Párt a Betonban című írásában az SDS rendszerváltó eszményeit kéri számon a liberálisok mai vezetésén. Piacosítási düvel, ökoszociális érzéketlenséggel vádolja őket. Pető Iván alacsony színvonalúnak minősítette Schiffer munkáját, megjegyezve, hogy aki ma a rendőrállamot fél felfedezni és az sds től félti a demokráciát, az nem ismeri az országot. 1989 vívmányait más szervezetek teszik tönkre mutatott rá Pető, aki úgy látja, a cikknek nincs jelentősége. A cikkben bírált Kunce Gábor és Dembski Gábor nem kívánt reagálni a lapnak az írásra, míg Kóka János pedig az olajszállítások körüli teendő kötötték le. Akkor, amikor be, betámadtad az SDS. t akkor ezt milyen szándékkal tetted? Látod az esélyét, a reményét annak, hogy az SDS esetleg megújuljon vagy megtisztuljon, vagy pedig azért, hogy végleg leírd őket és semmiféle illúziót ne hagyjál senkiben, aki hallgathat-e szabadra az sds szel kapcsolatban. Hm. Ö, ki kell ábrándítsalak, mert természetesen, amikor ez a cikk megjelent január elején, akkor mindenféle összeesküvés elméleteket hallottam, megolvastam, hogy ez az SZDSZ elnökválasztási küzdelmének része, meg mit tudom én, ö, sokkal profánabb ö, ö, ö, oka volt, hogy én ezt megírtam, egyrészt én ezt novemberben írtam amikor friss volt egyrészt az október 23-i véres eseményeknek az élménye. Friss volt az az élmény, hogy Őrsi István lakásán nem általottak összejönni úgy ezek az emberek, hogy például első hívták azt a kis Jánost, aki ugye főszereplője volt a 86-os ellenszéki összevetelnek, és Őrsi István lakásán eresztette meg azt az egészen alával poénját, ugye a Kunce, hogy Révisz Mártilus hozta azt a fideszes képviselőt, akit ö, hát eléggé brutálisan levertek a rendőrök. Elég friss volt. Az élménye annak, ugye itt hallhattuk a nagyszerű Pető Ivántól ugye azt, hogy aki ö, ö, ö, Magyarországon az SDS-től, vagy az SDS-ben látja a rendőrom veszélyét, az ugye nem itt él, de most ehhez képest friss volt novemberben annak az élménye, hogy az SDS és főpolgármester tünteti ki ezt a Gergényi Pétert. De most én ennek hatására miután akarva akaratlanul, de hát aki liberálisnak gondolja magát bizonyos kérdésekben, vagy a jogvédőszervezetben dolgozik, mint én az elmúlt években ugye előszeretettel sorolták az SZDSZ valába. Én úgy gondoltam, hogy egész egyszerűen lelkiismerti kérdés a számomra, hogy egy ilyen szituációban, amikor viszont a TASZ konzekvensen kiállt bizonyos jogok és jogelvek mellett szeptem, el, az szept, első rendőri túlkapásoktól kezdve, hogy tisztában tegyem, világosát tegyem az álláspontomat ezzel a pártnak nevezett konglomerátummal kapcsolatban. Én ezért írtam meg ezt a cikket, semmiféle egyéb olyan, talán ezért is volt indulatos, az eseményeknek a a hatása alatt írtam, semmiféle egyéb ilyen tovább gondolásom meg koncepcióm nem volt, már csak azért is, mert nem igazán látok reményt arra hogy az SDS-ben bármiféle érdemi változás történjen. Én természetesen és nem rejtem végig a lányi, valami nagyon örülnék annak, hogyha már csak, hogy mondjam, esztétikai okokból is, hogyha Fodor Gábor győzne, amire egyébként túl sok esélyt nem látok, de az igazság, hogy én elég skeptikus vagyok azzal kapcsolatban is, hogyha más lesz az elnök mondjuk, mint Kóka János, akkor az érdemben ezzel a pártal bármit tudnak kezdeni. Én komolyan gondolom azt, hogy az a párt, amelyik végig végigasszisztálja ezt az esemény sort szeptember-októberben, nem az, hogy asszisztálja. Hát itt nem arról volt szó, hogy mondjuk számunk kérném azt, hogy nem szóltak be keményebben mondjuk a miniszterelnöknek vagy Petrite Józsefnek, hanem kifejezetten még szítja is a, a, az, in, a, a, az indulatokat mondjuk a, a rendőrség mellett, ugye? Egy ilyen pártra egy liberális valóban nem szavazhat. Nem félsz attól, hogy az SDS bizonyos körei szemet vetnek a védegyletre, mint egy még tiszta liberális szerveződésre is benyomulnak Azt a védeglet. Hát hogy, hogy? hát, hogy az SDS-ből valaki, mondjuk, aki. aki ő a maga részéről úgy látja, hogy az SDS már tényleg, tényleg is véglegesen és egyszer is mindenkorra belefulladt az MSZP tudatalattiába. A kitörési pontot a, véd, a védegyletben látja meg, és a védegyletet szervezi egy új liberális pártá. Hát ez elég science fiction. Hát én hallottam erre vonatkozó védegylet közeli véleményeket, akik szerint ez bizony elképzelhető hogy az SZDSZ bizonyos körei? Nem tudom ki az a védegylet közeli vélemény. Tehát nem tudom elképzelni. Én nem tudom elképzelni, már csak azért is, mert a védegylet az úgy van, úgy működik, úgy jött létre, hogy ide ilyen, tehát magát a folyamatot, most nem csak sds ből sehonnan se tudom elképzelni, valakik jönnek, és akkor átformálják, meg befurakodnak, tehát ez teljesen nonsensz. Valóban vannak olyan csalódott sértett, stb. emberek, akik előszeretettel minden mindenféle dolgokat. Nonszensz, egyrészt mondom, a mechanizmus nem tudom elképzelni, lehet, hogy az én fantáziám nem elég tár, hogy hogyan lehet ide befurakodni. Jártunk mások minden, hogy hát a, a demokrácia az, az, az a különlegesség a védegyletnek, én azért is vagyok benne, mert például ez egy olyan szervezet, ahol most már vagy két éve nem volt többségi szavazás deliberációval intézünk el mindent, tehát aki dolgozik, az van benne a döntéshozó grémiumba, ez 25-30 ember ma, és folyamatosan egy totális egyetértése törökszünk. Hát egy ilyen társaságba befurakodni, szóval azért ez, ez eléggé, eléggé nonsens, és egy olyan valakiknek lehet ez a fontozmagóriája akik még mindig ebben a hagyományos bósevik típusú struktúrában tudnak gondolkodni. Én erről ezt gondolom. A másik, ami, ami ennél sokkal lényegesebb, amire ez elég elképzetetlen. Hogy a védegyletnek az gazdasági kérdésekben, főleg ami az ilyen politikai dolgokat, illeti egy eléggé markáns globalizációkritikus álláspontja van, ehhez képest az sds ben hát azt hiszem nagyítóval kell keresni azt, hogy fajsúlyos politikus mikor kritizálta mondjuk a világkereskedelmi szervezetet, a VTO-t. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Nagyon-nagyon köszönöm a felvilágosítás hát ami a ami a, a Kik vagyunk beszélgetéssorozatot illeti. Ismételjük meg, hogy <coughs> akkor mikor is lesznek ezek, és hol lehet őket megtegíteni? Ez a Sirályban, ez a Király utca 50, amíg Demszki Gábor úgy óváltja, hogy működhet ez a műintézmény. Ez uh -huh. egy ilyen foglalt kultúrház. Hol ez nap? ez szquat? Hát kvázi szkvát, igen közvagyon rombolódik ott tizenvalahány éve, mert üresen áll miközben. A kormányzati tulajdonna mindegy, Ö, holnap, tehát május 9-én pénteken lesz az első, 17 órától. A traumák és Orosz István és Vásárhelyi Judit lesz a vendég. Uh -huh. És innentől kezdve mindig, mindig két hetente pénteken 5 órától lesz uh -huh. a Sirályban. Kivéve az utolsó, alkalom, a, de az utolsó alkalom az a Gödörben lesz, uh -huh. mert júniusban ott egy globfestet a két évele. És Bozóki András. Ő is, is ott lesz, így van. Szóval, szóval ez közvetíti bármelyik rádió, vagy bármilyen médium? Ezt hát én tudom, hogy a 16 óra és a gondola.hu portál lesz egy intenzív érdeklődését, így. tehát hogy minden alkalommal szeretnének ott lenni, aztán majd meglátjuk. Hát köszönöm szépen. Hát én is köszönöm szépen. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet.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 Közzétették a változás előtt álló kórházak listáját, világpremiér készül a Budapesti Operában. Belica Bea vagyok a független hírügynökség híreivel. Három fővárosi kórház szűniknek teljesen, három vidéki pedig részben az egészségügyi miniszter döntése szerint áprilisban. Bezár a Söpf Mérei és a Sváb-hegyi Gyermekkórház, valamint az Országos Pszichiátriai Intézet. A Kecskeméti repülőkórház, a Miskolci Dialízis központ és a Parádi állami kórház feladatait pedig más intézmények veszik át, beolvadnak a megyei kórházba. Molnár Lajos határozata szerint 12 kórház alakul ápolási intézményék, köztük a Budapesti Rókus Kórház. Honnan derül ki használhatnak egy gumilövedéket a rendőrök március 15-én egy esetleges zavargás felszámolására. Az Országos Főkapitány délelőtt jelenti döntését, egyúttal bemutatják az ünnepen szolgálatban lévő rendőrök egyenruháját. Kötelező lesz például az azonosító szám, akin nem lesz, annak a parancsnokát fogják felelősségre vonni. Eldölt kik a két Távszent Miklósi házat, amelyet olyan nagy családoknak ajánlottak fel, ahol van negyedikes gyerek. 130nál és több jelentkezőből választották ki az első költözött egy nyolc gyermekes családot. Ők egy Duna újvárosi panelban laktak eddig. A másik szerencsés egy háromgyermekes százhalombattai család. Ők májusban vehetik birtokba új otthonokat a Győrhöz közeli faluban, ahol így nem csökken az általános iskola állami támogatása, mivel szeptembertől is meg lesz a szükséges diák létszám. A két új tápszendméklósi család két évig ingyen lakhat a frissen felújított önkormányzati házban, aztán pedig olcsón megveheti. Középkori templomi maradványokat találtak Szeged belvárosában. A Tömörkény gimnázium felújítása előtti régészeti feltárás során bukkantak elő a földből, faragott homokkőből készült gótikus boltozati bordatagok. Két hét múlva lesz az elfújta a szél ősbemutatója a Budapesti Operaházban. A világhírű Magyarországon készül először előadás. 51 tántos viszi színre a háborús szerelmi történetet. Két szereposztás van az első 23-ai bemutatón, Popova Alessia és ifjabb Nagy Zoltán játsza a főszerepet. Gazdára talált minden idők legnagyobb lottó nyereménye az Egyesült Államokban. Ketten osztoznak a 390 millió dolláron, azaz több mint 71 milliárd forinton. Egyelőre csak az egyik nyertes jelentkezett, egy Georgia állambeli teherautósofőr. Ő azt mondta, úgy tervezi, vesz a lányának egy házat, magának pedig két csónakot, és nagyon sokat fog horgászni. Itthon borult időre van kilátás, főként a középső ország részben kell elsőre számítani, 10-15 fok valószínű közben. Gazdasági hírek a .fm88.1-en. Az MKB bank elnök vezérigazgatója szerint a megszorítások hatására 2007-a megtisztulás éve lesz a vállalati szektorban. Sok csődöt várnak. Erdely Tamás egyebek mellett erről is beszélt a pénzintézet évértékelő sajtótájékoztatóján. Az MKB adózás előtti eredménye 23,1 milliárd forint volt tavaly, ami csaknem 16 os növekedést jelent az előző évhez képest. A bank még idén ősszel belép az élet- és vagyonbiztosítási piacra, és további terjeszkedést tervez a szomszédos országokban az Európai központi Bank 25 bázisponttal 3,75 százalékra emelte az irányadó kéthetes refinanszírozási kamat minimumát. A monetáris döntéshozók határozata az elemzők várakozását tükrözte. Az EKB immár a hetedik monetáris szigorítás hajtotta végre az elmúlt két év alatt. A piac elsősorban a kamat döntést kísérő kommentárokat várja. A Reuters által megkérdezett 80 szakértő 75 százalékos esélyt látott arra, hogy idén az irányadó kamat 4 százalékra, vagy azt meghaladó. Szintre a gazdasági híreket támogatta az Opten informatikai Kft. Opten. Online gazdasági jogi és széginformációk. www.opten.hu pont 881 Reklám. A vírus 11. évén ezek készülnek vissza? Persze, most tudta meg, hogy a hatos fotó heti várható 1 milliárd millió forint, az ötös fotó várható fölnyereménye 1 milliárd millió forint. Vannyi? A hatos lottó várható főnyereménye 1 milliárd 325 millió forint Az ötös lottó várható főnyereménye 1 milliárd 466 millió forint Mármikor bejöhet Infopont A88.1-en Reklámot hallottak Sportkörkép Tovább folytatja a menetelést az MKB veszként férfi kézilabda csapata a bajnokságban. Talmácsi Gábor az első helyen végzett a Katari Nagyik első időmérő futamán, és lehet, hogy nem léphet a pályára Donádi liga hétvégi fordulójában. Szépű eset, hogy a mai szerkesztő Kopecznyi Zuzsát hallják. A szabadegyzés után az első időmérő is Talmácsi Gábor fölényének jegyében zajlott a gyorsasági motoros világbajnokság Katari versenyén, az előjel az magyar klasszis új, állja nyerte a 125 közöntéset nyitó kvalifikációját, mögött Mattia Fazini, valamint két csapattársa, Sergio Gádea és Exor Faubel végzett. A literesek között a Team pro volt a leggyorsabb, Tút Imre a 16. időt motorozta, a király kategóriában a doktor, azaz Valentino Rossi lett el a legjobb eredményt, a címvédő Niki Hayden meglepetése csak a 15. helyen zárt. Most pedig hallgassuk meg további sport híreinket. Kapcsoljuk a Mobíprassz munkatársát. Jó estét kívánok a hallgatóknak. Az MKV veszprém nyerte a férsi rangadóját. A 17. fordulóból elhalasztott mérkőzésen a veszprémiek végig magabiztos játékkal. Könnyed 33-30-as győzelmet a Dunater ellen. A legeredményesebb a 11 gólig jutott Dunahújvárosi Iváncsik Tamás volt. Kettős győzelemmel jutott a fináléba a postás az tenisz női klubcsapatok szuperligájában. A magyar csapat a horvát Zugarésán elleni előző első mérkőzésén elért 8-2-es sikert követően, a budapesti visszavágon is győzött 6-4-re, így magabiztosan lépett tovább. A postás ellenfel az osztály Lind Schorschüber csapata lesz az április döntőben, míg a harmadik helyett Dugarészsza 60 párharcot rendeznek. Kétséges Ronaldinho játéka a hétvégi szuperrangadón. A Barcelona a csapatának aranylapdás támadója izonbuntódást szenvedett a kedvi Liverpool elemi vajnokok királya mérkőzésen. Ezért elképzelhető, hogy nem léphet pályára a Real Madrid Az várhatóan csak az utolsó pillanatban dől el, hogy Ronaldinho vállalja a játékot. Az biztos, hogy eltiltás miatt Udovic Zsili és a Zandrosza hiányzik majd a katalán együttesből. Bárízi Péter kijelölte bő keretét a soron következő két mérkőzésre. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 30 játékos hívott be a március 24-i Montenegró elleni barátságos mérkőzésre, illetve a négy nappal később sorra kerülő Moldova elleni ebbe selejttezőre készülő nemzeti csapatba. A sérült Bodnár László és a sárga alapjai miatt elszított manszág kilomossá nem számít a szakember, aki március 19-ére tervezi a keresztiűkítést. Magyarországról rajtohat a akarali 2010-ben. A pénzügyminisztérium felhatalmazta az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumot, hogy aláírhatja a szerződést a Sivatagi Verseny licencére. Így 2010-ben Budapestől indulhat a viadal, melynek rendezői korábban szándéknyilatkozatban jelezték. Hogy három év múlva a Dakar, akár a magyar fővárosból is rajtolhat. Én megköszönöm a figyelmüket a Movie Factory-tól, Gangstárt, Sportkörkép. Tegnap megállapodott a Magyar Kézilabda Szövetség, a Közszolgálat és a Sporttelevízió arról, hogy az elkövetkező hónapokban az eddigieknél is több kézilabda mérkőzést láthatnak a Magyar Kézilabda rajongók. Sénkál elszóval a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárával beszélgettem arról, hogy ez a megállapodás mennyit segíthet a honi Kézilabda sporton. Corky. A profita és a profita